mm <laughs> Jó reggelt! Jó reggelt! Ismét elfoglattad, jól belakott helyedet a pincében? Igen. Hallani. Nálatok van légóhelység? Nem tudok róla, hogy lenne. De lehet, hogy van, nem tudom, hogy mindenek, mi nem néztem utána. Filipov Gábor, egyensúlyintézet kutatási igazgató. Ha bombáznak, hova mész? Hát, ezen gondolkodnom kellene. Valószínűleg egyébként, ne, nem tudom, nem tudom, Ez, ezzel a problémával még nem szembesültem, úgyhogy nem tudnék meg alapozott választ adni a kérdésre. Ha bombáznak, akkor kit menek ki először? A lányadat, a feleségedet, vagy édesanyádat? Hát teremtsége, viszonylag közel lennének egymáshoz, úgyhogy valószínűleg mind a hármukat. De mind a hármúkat egyszerűen nem tudod felnyalábolni, miközben nagyon erős vagy. Hát, de nem mozgásképtelen sem a feleségem, sem a gyerekem, úgyhogy valószínűleg nem megné erre szükség. Nem, nem, nem tud sajnos ilyen kényszerhelyzetbe elítani, mert, mert nem ilyenek az adottságok. Nem akarlak kényszerhelyzetbe hozni. Még csak azt sem mondanám, hogy világvége hangulaton van, bár kétségtelen, hogy az eni Holban közelebb áll hozzám a vudi Allen által alakított figura, mint a Diana Keaton által alakított figura, de ez már így marad nagy valószínűséggel. Ha az elmúlt hetet nézzük, vagy az elmúlt két hetet, hiszen a múlt héten vonaton voltál, soka hiányoltak, ez nem mindenkinél van így, ez gondolatjelben volt, um, akkor ha lenne naplód, amit nem vezetsz, vagy vezetsz? Nem. Mi lenne benne? Hát valószínűleg nem a munkámból vezetné van naplód, úgyhogy, úgyhogy megritkulálnak a bejegyzések ebben a két hétben. Értem én, de mi a ritkás bejelzések miről szólnának? Leginkább azokról dolgokról, amik a magánéletemben zajlanak, illetve, hogy miket olvastam, miket tanultam. Nem, nem is, hogy más számára izgalmas lenne. Nekem nagyon jó tört, sőt, ahogy tapasztaltam, mások számára is izgalmas az, ami veled történik. Mit olvastál? Most éppen készülök egy jövő évi és Próbálom jobban megérteni Szaudarábiát. Arról olvasok egy jó kis történeti összefoglalót, ami a kvartáspolitikára is kitekint. Szaudarábia képedben mennyire fér az bele, hogy egy győzelem elegendő ahhoz, hogy másnap munkaszüneti nap legyen? Teljes mértékben, de ez, ez valószínűleg egyébként, bár nem értek a focinót, de ez valószínűleg még csak nem is egy Szaudarábiára különösen jellemző történet. Ez, ez minden országnak az életében egy nagy esemény lenne. Tehát, hogyha mi legyőznénk Angliát a VB-n, akkor azt követően nálunk munkaszüneti nap lenne? Nem tudom, de nem csak munkaszüneti nappal lehet egy ilyen összépi uh, lelkesedést kifejezni, de lehet, hogy éppen az lenne. Nem tudom. Hát ez, ez, ez, ez úgy tudom, hogy egy nagy esemény volt tényleg, mert nem volt esély, hogy ez lenne az eredmény, de erről inkább a bátyámmal kellene beszélni, mert <gül> ő az, aki a fociolja. <gül> Nálatok ez fel van osztva. Így aztán a se hozzá szól hogy mekkora jelentősége van annak, hogy az iráni válogatott nem énekelte a hinnuszt. Ezt tőle tudtam meg most. Melyik hinnus nem énekelte? A sajátjukat. Aha. Nem, nem ismerem a körülményeket. És erről már biztosan politikai szakértők nyilatkoztak, hogy emiatt őket nagy valószínűséggel kivégezni nem fogják, már pedig Freud után minden tagadásban van valami állítás, tehát egyáltalán felmerülhet az, hogyha az iráni válogatott nem énekli a himnuszt, akkor kivégzik őket, és ez nem az anyhol. Hát mivel egy represszív rendszerről, javarér diktatúráról van szó, ez, ez valószínűleg felmerül, hát nekülönösen azt tekintve, hogy eléggé forró most a politikai helyzet. Szaud-Arábiában nincs diktatúra? Dehogy nem, az egy abszolút monaríja. Mi a különbség az iráni és a szaud diktatúra között? Hójáros rengeteg minden, hogyha van négy óránk, szívesen beszélgetek veled. A, legfontosabb az a két, két legfontosabb különbség van egy politikai és egy vallási, a kettő nem független egymástól. Sza szaud az iszlámon belül a szunnit a világnak a legnagyobb hatalma amelyiknek a főszövetséges egyébként az Egyesült Államok irány, pedig a síta világnak a központi hatalma. A kettő között a közel-keleten most már egy jó 30, de, de hogy 30-50 éve zajlik egy, egy, egy, egy ilyen hidegháborúszerű történet, rengeteg háborúval, amiben nagyjából egy tucat országban van, van, ezek halálos ellenségei egymásnak, más típusú a politikai rendszer, mások a történelmi hagyományok, tehát minden ebben éves ellentétben állak egymással. Az, hogy halálos ellenségek nem nyírják ki egymást valamilyen háború keretén belül, annak milyen oka van? Tehát, hogy nem nyírják ki a szaud-arábiaiak, az irániakat, a törökök, a kurdokat, van rá törekvés, de teljességben nem ment még. Nyírják egyébként egymást Ezről beszélek, hogy nyírják, de nem teljesen. A, hát nem teljesen, persze, de néha még egymás területére is közvetítőkön keresztül küldenek rakétákat meg drónokat. Tehát ez tényleg egy intenzív konfliktus. Nyilván a Proxy háború értelme, az javarészt az szokott lenni, hogy mindenki tart egy teljes eszkalációtól, vagy egy nyílt háborús konfliktustól. Hát ez egy világháborúra emlékeztető történet lenne, hogyha ez a két állam egymásnak esne. Ha azt mondod, hogy mindenki tart egy nyílt háborútól, akkor Putyin Oroszországa nem tartott tőle? Hát... Erről már beszéltünk egyszer, hogy, hogy én óvatosan fogalmazok ezzel a háborúval kapcsolatban, mert szerintem ott az elemzőségek korlátozottak, ahol a döntések mögötti felismerető racionálitás is korlátozottak tűnik. Tehát én nem, nem érzem azt, hogy mindig ésszerű döntések születnek ebben a háborúban. Kezdve De attól ez a... még háború? Attól még háború? Persze, hát az nyilvánvalóan látszik, hogy, hogy nem játszik direkt eszkalációra a rendszer. Nem lenne érdekel, nem is tudna abban győzni szalkon maradni sem. De ettől még vannak olyan döntések, vagy, vagy döntésnek sorozata affelé sodorhatja a feleket, hogy, hogy valami ilyeskébe jussunk vele. Olyan a hangod, mint aki vagy nem akar velem beszélgetni, vagy másról akar beszélgetni, vagy c. Ez most nagyon rosszul dekódolod. egy nem erről van szó. Eszembe jutott egy, egy kiváló regény, a tivó család, aminek ijesztő a Roger Martin a könyvvel, ami az első világháború kitörésének ideje játszódik, egy ijesztő terjedelmű könyv, de nagyon jó, és egy kicsit azt követi nyomon, hogy az első világháború az hogyan robbant ki úgy, hogy az egyetlen egyszer sem akarta, és mindenki a megállítására törekedett. Ez egy érdekes a történelme, csak ez jutott eszembe erről. Nem azt mondom, hogy ez a konfliktusra eszkalálódni fog, talán nem utolsó sorban az első világháború tapasztalatai is ezen lehatnak, csak úgy van olyan hogy végül olyan kimenet születik, amilyet senki nem akart a folyamatok során. En, mondjuk ennek én még mindig kisebb esélyét látom, csak mondom, hogy van ilyen. Ezt már régebben olvastad. Mit olvasol most? Az előbb mondtam el. Hogy? Hogy a szaud a, a múltjában. De, de, de általában párhuzamosan szoktál olvasni, ami számúra mindig különlegesség, de több könyvet szoktál egyszerre olvasni. Igen, de most annyi a munka, hogy örülök neki, hogy ebből álltok a pont egy húszodat. Utána ö, egy olyan kötetet fogok olvasni, ami most meg a Magnető kiadónál, az egyik kedvenc szerződnek, Csehovnak több novelláját újra fordított a Géze. Aki közismerte nagyon jól tud oroszul is, és magyarul is, és, és erre, erre nagyon várok, hogy ezt is elolvashassam, de hát sajnos csak 24 órából áll a nap, és elég sok mindent csinálunk, még e közben. Igen, nekem a magvetővel egy nagyon fura tapasztalatom volt itt az elmúlt időben a Tények és Tanúkban megjelent a Székely Gáborról egy könyv, nekem egy Gábor ismerősöm közeli vagy távoli megfelelő rész aláhúzandó, ott voltam a könyvemutatóján, és elolvastam a könyvet, mondta nekem, hogy mondjam el a véleményemet, és én voltam annyira ostoba, hogy elmondtam, fogalmam sincs, hogy ez a kettőnk kapcsolatába került-e, vagy sem, egy pár szó szóval már megszakadt az életünk folyamán, és abban valami olyan szerkesztői hanyagságot követ el a magvető, hiszen a tények és tanúk oda tartozik, ami egészen hihetetlen. Igen, ezt esőtöd. én még ezt a képet nem olvastam, de, de azt látom írni, hogy a tények és tanulsorozat, amilyen ígéretes és amilyen nagy értékeket hordozott, nem biztos, hogy most éppen jó irányba halad a gondosság tekintetében. Tegnap az írókönyvesboltjában ott voltál, ahol a spíró is beszélgetett, meg a Bári Gyuri is ott voltak egy páron. Hát, hát én ilyen kilenc körül érkeztem haza munkából, úgyhogy. De ahhoz képest, hogy ennyit dolgozol, ahhoz képest azt mondtad, hogy az elmúlt időben egészen más dolgok töltötte tört, ki az idődet, és ennek következtében a nem létező arról nem tennél bejegyzést. Nem, az azt mondtam, hogy a naplomban valószínűleg nem arról írnék, hogy a munkában mit csináltam, hanem a fennmaradó idő benyomásairól. Isko iskolás koromban egyébként vezettem naplót, és arra emlékszem, bár régen volt a kezemben, hogy nem arról írtam benne, hogy mi történt biológiaórán, hanem arról, hogy egyébként milyen benyomások érnek. Nem tudom, ki hogy vezet naplót, nekem ezt szokott lenni. Érdekes egyszer a Gőte naplóját, hogyha kezedbe veszed, arra számítaná, hogy a világ legbölcsebb és legszebb gondolatait olvasod. A Gőtehez képest az utazásai során azt jegyezte fel akrólékosan, hogy, hogy hány fillért költötte teára, meg nem tudom én, lovakra, meg hasonló a leguralmasabb olvasmány a világon. Én elmesélem neked a tegnapi nap egyik legnagyobb élményét, hanem a legnagyobbat, és aztán te azt tegnap csinált, vagy készített velem a csinált szót, nem szoktuk használni. Kiirtották az emberből ezt a bányat még a középiskolából, de lám nem teljesen. Skapski Fruzsina vendége voltam, aki készített velem egy interjút, egyrészt megcsodálhattam a gyönyörű lakását, ami nagyon tetszett nekem, elsősorban abból adódóan, hogy a sátortető az gyakorlatilag üveg, tehát valami olyan fény van abban a lakásban, amit én a saját lakásomban délelőtt élvezek, de délután már nincs akkora fény. elementáris volt, és felvetődött, hogy megyek-e vagy sem, mert ugye a lánya egy tíz év körüli Lújzi nevezetű lány, Náthás, és mondtam, hogy hát ez engem nem fog visszatartani, és szerettem volna köszönni Lújzinak, és Szovski-Fuzsina egészen hihetetlen módon, de nagyon illő módon megkérdezte a gyerektől, hogy én beköszönhetek-e neki, és a gyerek nagyvonalúan megengedte, és láttam -e egy káprázatos szépségű gyereket, aki nem nagyon nézett a szemembe, de nagyon helyes volt, és egy babysitterrel töltötte Náthás óráit, majd a beszélgetés és végén, gyakorlatilag egy háromnyed órával később megkérdeztem ismét, hogy elköszönhetek-e, mert olyan fantasztikus benyomást kerültett, hogy nem szerettem volna elmulasztani, hogy elköszönjek. Akkor már a szemembe is nézett, kiderült, hogy zöld szeme van, káprázatosan nézett ki, és gyakorlatilag a teljes napomat bevont, hogy Egyáltalán a gyerekek azok hihetetlen hatást tudnak rám gyakorolni, e tekintetben nem vállaltam azt, ami a kötelességem volt, mert a reprodukciás rátát nem teljesítettem, de a tegnapi napom ennek a gyereknek a látványával telt el, Hasonlót a Krisztával, a Kotorban láttunk két kislányt, akikbe minden nap beleütköztünk, amikor lementünk a padlástérről, ahol laktunk, mert a gyerekeknek a szobái alattunk volt, és ott olyan intimitásnak voltunk a részesei, amilyen intimitásban az ember egyébként csak a saját otthonában kerülhetne. Így mindig zavarba is jöttünk, de azt a látvány se felejtem el. Te jössz? Mm, én gyerekekkel kevesebbet érintkeztem. Nem, nem azt kell kapcsolódni. Ez, ez, egy, ez egy felvezető félmondat volt mert az intergenerációs kommunikációban viszont volt részem, mi a különböző magyarországi nagyvárosokban jártunk az elmúlt két napban egy szakmai rendezvény sorozat kapcsán, és hát a olyan munkatársak verődtek össze hosszú időre egy autóba, akik más generációt, más társadalmi hátteret, más világnézetet képviselnek, és elképviselően érdekes beszélgetések voltak arról, hogy egyrészt, hogy ki, ki, ki nem ismeri a másiknak a kulturális referenciáit, pusztán azért, mert 10 év különbség van, korban közöttük, másrészt meg arról, hogy például a politikát azt mennyire máshogy fogja fel még mondjuk négy olyan ember is, aki egy, egy, egy célért dolgozik egy intézeten belül. Nekem ez nagyon izgalmas volt, nyilván nem lenne most idő arra, hogy kifejtsük ennek a részleteit, de bennem ez nagyon mély nyomokat hagyott. Tanulság? Tessék? Tanulság? Hát én nem, nem, nem hiszem, hogy, hogy ilyen epizódokból... Hát ha nincs ilyen tanulság, akkor csak azért kérdezem, hogy ezt rád meglepő, meglepetéssel hatott, hiszen abban az intézetben, ahol dolgozol, az zömében fiatalok vannak. Nem kizárólag, tényleg nagyon sokféle generáció képviselheti magát. A tanulság az mindig az egyébként ilyenkor, hogy hiába foglalkozik szakmaszerűen a politika bizonyos részével többféle ember, egyszerre már a politikának az alapvető viszonyaihoz vagy tényeihez is nagyon másképp viszonyulnak. És itt most nem arra gondolj, hogy ki, ki lesz az, hanem hogy egyáltalán mit gondolunk a politikának a logikájáról, a politikai erkölcs fogalmáról, kinek az identitásában milyen szerepet játszik a politika. Ez nekem mindig izgalmas, amikor megismerem azt, hogy más, mennyire máshogy viszonyul ezekhez a dolgokhoz, mint én. Ha össze vagy zárva ilyenkor egy autóban emberekkel, akkor evidens, hogy politikáról esik szó. Szóval csak azért kérdezem, mert én voltam a közelmúltban Komáromban, és a közeli jövőben ismét szándékszom menni, és ott mindig nagyon figyelek arra, hogy a szaunában miről van szó, vagy miről nincs szó, ráadásul ott az előtérben is hangos beszéd folyik elég el nem módon, de hát nekem ott nincs ismerettségem, úgyhogy nem tudok beszállni ebbe a hangos beszélgetésbe, és szinte érintetlen a politikától. Vagy ha igen, akkor politik akkor a milyen bosnyáktéri változata, amely akár tíz évvel ezelőtt is lehetett volna? A negy, többi 48 óráig voltunk összezárva, és ebből viszonylag kevés időt aludtunk, amikor nem tudtunk beszélgetni. Ebből a 48 órából a politika az mondjuk két órát tett ki, és nagyon-nagyon sok mindenről másról is beszélgettünk. De nyilván a politika is előkerült például abban, hogy, hogy családok azok hogyan érintkeznek egymással. Az önéletükben a politika milyen megosztó szerepet jelci, de ez például egy központi Érdekesség volt számomra, hogy amikor valakit arról kérdeztem, hogy hogyan változott meg a politikai hát megváltozott az elmúlt tíz év során, akkor ő ezt mennyire párpolitikai síkon értelmezett, és mm -hmm. szerintem ez egy sokkal mélyebb tektonikus mozgás az emberben, hogyha identitást vált. És egy kicsit egyébként pont fialára éreztem magam, hogy én arra próbáltam rákérdezni, hogy érzelmileg a viszonyaiban ez hogyan hatott az életére, míg ő folyamatosan ezeket a jelszavak mm. hogy ő mm. mi, mi indokolta az. Igen, ez a védekezés gyakorlatilag ez teszi többé-kevésbé, szinte már-már lehetetlen lenni a létezést. Annak nagyon örülök, hogy azokban a közegekben, ahol föltűnök, ott elismerik azt a tevékenységemet, hogy ezen megpróbálok áthatolni. Nagyjából mamutnak érzékelem magam amit a jégkorszakban, amikor meglátják az állatok, és azt mondják, hogy jé, azt hittük, hogy te már rég kihaltál. Ez elementáris élmény. Tehát, elismerik és egyébként folytatják ugyanazt. A társaságomban talán nem, talán ott egy kicsit másféleképpen beszélnek, az a nagyobb közeg, ami engem körülvesz abból egy tízes skálán, ez nagyjából kettesre veszi át. Egy élményemet kell neked elmesélnem, és az, vagy most teszem, vagy sohasem, egy egészen elementáris élményem volt még tegnap. Az történt ugyanis, hogy én nagyon hosszú ideig foglalkoztam a Vilmányi benet történettel, nem tudom, emlékszel erre? rá? Na most ez a Vilmányi Bere történet egy olyan történet, amely a hatodik képkockánál kezdődik, és utána végig lehet követni, de az első öt képkocka nincs meg. És gyakorlatilag a teljes magyar politikai és kulturális sajtót beleértve a kulturális személyeket el tudták viselni ennek az öt kockának a hiányát, annak az öt kockának a hiányát, ami arról szól, hogy ez az egész hogy jött létre. Van egy telex interpretáció, amely a kapcsolatban jelentős kétségek vannak, de senki nem tudott a telex interpretációjával szembe menni, csak minden voltak, és van nekem egy törzs nézőm és törzs hallgatóm, aki az eset után nagyjából három vagy négy héttel, de az is lett, hogy hat héttel nem néztem meg a naptár. Tegnap írt nekem, és azt írta, hogy én beszéltem azzal az emberrel, aki Vilmányi Benettel beszélt. És megírta nekem, hogy ki az illető, miközben utólag kiderült, hogy maga nem is ismeri az illetőt, hogy egyébként ezt az én műsoromat követő embert mi lelte, hogy ezt hirtelen megírta, hogy ez foglalkoztatta, ezek olyan egy közeli hozzátartozom azt mondja, hogy amíg ilyenek történnek, abból láthatom, hogy szeret engem az Isten. Megtaláltam a Facebookon ezt az illetőt, beszéltem vele, kiderült, hogy az így egyat a világá rajtam kívül senki nem kérdezte meg, semmi többet nem mondhatok, mert ő jelenleg azon töprenk, hogy akarjon-e velem beszélgetni, illetőleg valakitől tanácsot kér, és egyebek között az ő véleményétől teszi függővé azt, hogy megszólal-e vagy sem, és most nem valami frenetikus és fenomenális titok birtokában vagyok, hanem egész egyszerűen van egy tömegverekedés, vagy volt nemrég egy tömegverekedés, és ezzel kapcsolatban, és van egy ember, aki el tudja mondani, valójában a tömegverekedésre igény van, mert ami történt, az egyébként nem alapozná meg feltétlenül lesz a tömegverekedést, és most őszintén kíváncsi vagyok, hogy az első öt képkockát az események után több héttel tudom-e prezentálni az emberek számára vagy sem. Nagyon feldob az információ ismerete, nagyon feldob, hogy egyáltalán ide eljutottam, soha nem jutnék el ide, hogyha nem lenne Kejfej Jancsi, egészen elképesztőnek találom a társadalom működését. De nem tudom befolyásolni, beleért, hogyha megmutatom ezt az öt képkockát, attól még a verekedésre való igény nagyobb lesz annál sem, mint hogy az igazság áthassa az embereket, és elgondolkodjanak azon, hogy valójában mi is történt. Ez egy egészen kolosszális élmény. Egyik serpenyőben a Sklavski lánya, a másik serpenyőben ez. Itt az igazán izgalmas szerintem az, hogy az embereket nem, nem érdekli az első öt képkocka, hanem automatikusan kipótolják. Igen. Vajon, ha szembesíted őket egy alternatív... Igen. 5 képkoszkával, ami történetesen a valóság, akkor az hogyan hat? Az Abszolút igazad van. Nagyon a... kíváncsi vagyok, remélem a sikerült prezentelni. Négy szemközt el fogom tudni neked mesélni, de önmagában az, hogy valaki több héttel később azt mondja, hogy őt ezt foglalkoztatja, ráadásul nem is ismeri az illetőt. Elkértem tőle a telefonszámát, mondta, hogy nem ismeri. Én írtam neki a Facebookon, még a Brazil meccs alatt felhívott, hogyha a Brazil meccsből 20-25 perc kiesett, nagyon hosszú beszélgetés volt, nagyon hosszú... Um... Nagyon, de az, amiről te beszélsz, annak legalább ekkora jelentősége van, miközben a valóságnak nagyobb jelentősége kéne lennie annál, mint amilyen az alternatív valóság. Ma az alternatív valóság felér az igazi valóság erejével. Igen. Hát ebben élünk. De ez borzasztó. Nagyon jó végszó. Jó, rendben van, mégiscsak az az érzésem, hogy el akarsz tőlem válni. Szia! Nem. Nagyon jó végszó, 7 óra 30 van. Hát, ez még nincs 7.32, de akkor felhívom Navracsis tibort, Filipov Gábort hallották, az Egyensúi Intézet kutatási gazgatóját. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Filipov Gáborral sikerült beszélnem minden papír nélkül, sőt, nagyon látványosan levettem a szemüvegemet, és nyomogattam az Ugye Tudja, akkor ak ak ak szoktak ilyenekkor így csinálni az ember, amikor valami filmben képzelik magukat, meg ilyen nagyon okosnak látszanak. Önnek is vannak ilyen eh, modoros megnyilvánulásai, megmasszírozza ha? az ortövét, vagy az állát feltámasztja, mint anta József miniszterelnök? Biztos, persze, persze. Ő mennyire ad arra, hogy ne legyen modoros? Hát igyekszem modoros lenni, de ezt gondolom nem gátolja meg azt, hogy időnként modoros vagyok. Nem tudom. Az önnel Vannak fel... a dolgok, amikor én azt hiszem, hogy, szok, hogy szokásom, mások számára pedig valami modoros idegesítő alud. E. Korrekcióra került, hogy ilyen új magyarral fejezem ki magam, az a probléma, amit tegnap jeleztem az ön Igen. számára. Sajnálom, másfelől örülök. Az önnel folytatott, ez legyen mit titkunk. Az önnel folytatott beszélgetést vagy úgy fogom lefolytatni, mint az a bizonyos beszélgetés a hírt Tudja, amikor egy lakossági fórumban megkérdezte a Győri állampolgára polgármestert, vagy egy Győr környéki városban a polgármestert, és polgármester úr, megtezik szavazni azt az izét. Vagy így beszélgetnék önnel, ami Vitrai Tamás esetében például kizár dolog, mert ugye én egyszer mondtam neki, hogy te intendáns voltál akkor, vagy valami hasonló, és akkor letette a telefont, és miért letette volna, mondta, hogy fiala néz után, és aztán hívja vissza, és ez egy élő műsorban volt, tehát ennél jobban égni eh, nehéz. De az, ami itt az elmúlt héten az ön szakterületén, ha egyáltalán önnek van, szakterülete történt, abban, kiismernie magát az embernek, hát komolyan mondom, mint tű a szénakazalban. Arról nem beszélve, hogy ez a sokoldalú magyar és külföldi sajtó egy és ugyanazon dolgot homlok egyenest ellenkező tartalommal hozza le, megkapjuk, nem kapjuk meg, megkapjuk, de később, megkapjuk, de később, de később se kapjuk meg, megkapjuk később, de kevesebbet, megkapjuk később, de az egész összegben, még 27 feltétel kell, megjelentek a mérföldkövek, én csak kapkodom a fejem, elnézést, ne haragudjon egy ilyen hevenyészet vagyok. Ön kiismeri magát a saját életében? Azt hiszem, igen, de most lehet, hogy ki fog derülni a beszélgetés során, hogy nem. De... De azt hiszem, igen, a probléma az valóban, hogy itt különböző idés, idősíkok és, fogalmak, és a fogalmak értelmezése. De nem csak ez van, ne akarja simplifikálni a történetet. Egyrészt van ennek egy hivatalos rendje, másrészt van egy nem hivatalos rendje, és Navracsis Tibor és osztálytársai erősen kifogásolták, hogy az Európai Bizottság korábban nem ilyen informális módon működött, vagy ha informális módon működött, az nem nyert el később a formalitás szintjét. Igen, ez így van, ezt én most is kifogásolom, tehát... De mi változott? Az egyik, az egyik ilyen beszélgetésen azt is mondtam, hogy hát azért, bocsánat, de az Európai Bizottságnak is volt gyerekszobája, meg nekünk is volt, tehát az nem módszer, szerintem nem módszer, hogy benne vagyunk egy fél éves tárgyalás, rendkívül intenzív tárgyalási folyamatban, és akkor, amikor annak az egyik leglényegesebb pillanatahoz közeledünk, vagy érkezik el, akkor akkor mindenfajta egyébként meglévő informális, köztünk lévő informális és formális kapcsolatot félretéve teljesen pánikszerűen délután öt órára összehívnak egy sajtóháttér beszélgetést, ahol az Európai Bizottság elnökének, kabinetfőnök helyettese elmondja az újságban, meghívott újság szelektível szelektív újságírói körnek, hogy akkor mit fog a bizottság tenni Magyarországgal kapcsolatban. Hát ez, ez most lehetne radikálisabban is fogalmazni, és radikális fo fogalmakkal is élni, de, de hát azért ez testvérek között sem illik. Mi történt? Mi, mi a változás? Tudom, mit, nagyon érdekes volt, nagyon érdekes volt a folyamat, aznap éppen kint voltam Brüsszelben. Uh, és uh, kedden regg ez kedden a volt, ugye? Kedden reggel még nekem Eliza biztos asszonyjal volt egy, egy nagyon jó hangulatú négy szemközti megbeszélés, ő felelős a kohéziós pénzért uh -huh. általában, és tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy, hogy most már minden rendben van, és akkor évvégéig itt mindennek történt. Tényleg hát már mindent aláírhatunk. Ez egyébként később sem változott, tehát a helyzet furcsasága az, hogy. Igen, most ugye az van, hogy aláírnak, de nincs pénz, vagy legalábbis ez. De ez eddig is, tehát azt, mi tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság szeptember közepén azt mondta, hogy az lesz, illetve azt a javaslatot terjesztette elő, hogy, hogy 65 százalék felfüggesztést javasol három operatív program tekintetében a tanácsnak. Ebből adódóan mi azért azt úgy nagyjából sejtettük, hogy olyan nem lesz, hogy, hogy decemberben a keblük előlelnek minket, és azt mondják, hogy akkor itt a kassza kulcs, tessék, nyissátok ki, és vegyetek ki az összes pénzt, amit tudtok. Tehát abból sejtettük, hogy felfüggesztés lesz későbbiekben is, mert éppen az Európai Parlament miatt az Európai Bizottság nem fogja majd berni azt mondani, hogy Magyarország mindent tökéletesen teljesített, ráadásul a határidőink azok olyanok is, amik átnyúlnak a következőbe, de nem, nem is ebben volt igazán a drámai változás, a, hanem a kommunikációban. Tehát abban, hogy onnantól kezdve viszont és ezt nem tudjuk, vagy nem tudom nem kapcsolatba hozni az Európai Parlamentben zajló vita hangnemével, ahol ugye azt mondták, hogy nehogy már a hiénák most vegetári, vegetári, vegetári, vegetáriánusokká váljanak, és a többi, és a többi. Tehát egy ilyen színvonalú vita volt az Európai Parlamentben. És szerintem erre az Európai Bizottság ennek kapcsán gondolta azt, hogy akkor most a kommunikációban valamit az Európai Parlament felé fel kell mutatni, hogy mennyire keményen vannak Magyarországgal, és miközben az alapfeltételek drámaian nem változtak, sőt, én fenntartom, hogy, hogy az, hogy ha hinni lehet az újságíróknak, ha az, hogy a... Az Európai Bizottság ki fogja mondani a határozati javaslatában, hogy alá lehet írni a kohéziós pénzekről szóló megállapodást, és elfogadásra ajánlják az újjáépítési, -ról szóló magyar nemzeti tervet. Ez egy óriási előrelépés. Ilyet a bizottság eddig még nem mondott ki, csak reménykedtünk benne, hogy eljutunk idáig az év végére. Most valójában arról beszélünk, hogy az Európai Unió két szervezete közti hierarchiális viszony hat ki a magyar eh, pénzek, vagy a Magyarországnak eh, járó, vagy járható pénzek megítélését illetően? Én úgy gondolom, hogy ez is hatással van rá. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen tényező határozza de az Európai Bizottság miközben Magyarországgal kapcsolatban döntést hoz, vagy döntési javaslatot készít, az egyik szemével természetesen a tagállamokat tömörítő tanácsra gondol, amely ténylegesen meghozza majd a döntést. Másik szemével viszont arra az Európai Parlamentre, amelynek formálisan semmilyen hatásköre nincs az ügyben, azonban, mint látható, elképesztő hangerővel és magabiztossággal tudja adott esetben fenyegetni. Ezeket. Igen, erről már régóta beszélünk, de arra nem nagyon volt példa, bár ez pontatlan, az a kérdés volt-e példa arra, hogy ez a hangerő ilyen változást idézzen elő 24-48 órán belül? Nem. Én, én szerintem nem volt példa, most nyilván alaposabban utának ez én emlékeim szerint nem volt példa. De tekintettel arra, hogy körülbelül másfél évre vagyunk, a 2024-es Európai Parlamenti Választástól és a mostani Európai Bizottság mandátumának lejártától szerintem ez a hatás erősödni fog. De ez hogyan viszonyul ahhoz, hogy most már arról van szó, hogy a NATO főtitkára lesz az a bizottság elnöke, tehát nem úgy tűnik, mint hogy egyébként folytatni akarná a tevékenységét vagy keverem a szezont a faszonnal? Nem, anny annyiban összefüggés lehet a kettő között, hogy nyilván ha ő komolyan veendő NATO főtitkár jelölt akart lenni, akkor neki egy olyan ajánlás kell az uniós intézményektől, hogy bár nem, nem bizottsági elnökként folytatja a karrierjét, de NATO főtitkárként is bírja az uniós intézmények bizalmát. Na most ebben az európai parlamentnek is lehet szabad természetesen. Igen. És akkor az Európai Bizottságról, emlékeim szerint azt mondta, hogy ott ilyen, ilyen, ilyen forgat, vagy nem, nem, nem írják meg. Tehát lehet azt tudni, hogy milyen arányban, hogyan, hogyan döntöttek a tekintetben, hogy most akkor hogyan lesz az elkövetkezendő napokban, miközben ott is a napok úgy kabarodnak. Hála jó Istennek, olyan nagyon sok nap már nincsen hátra ebből az évből, de a legkülönbözőbb napok vannak, hogy mikor mi lesz, vagy ha nem akkor lesz, akkor mikor lesz egy hét múlva, vagy két hét múlva. Hát ugye, ha, ha, ha jól tudjuk, és ha jól olvassuk az újságírók tudósításait, akkor november 30-án az Európai Bizottság ülésén fognak majd dönteni arról, amit még nem tudunk, csak az újságcikkekben olvashatunk. Tehát, még az is lehet, hogy másféleképpen döntenek, mint ami a háttérbeszélgetésen elhangzott? Persze. Minden további nélkül van még egy hét, majdnem egy hét, még bármi történhet. A háttérbeszélgetés arra is jó, hogy csak megnyugtassa a parlamentet, aztán csinálja az ellenkezőjét? Akár arra is jó lehet, de ezt nem hinném. Ezt nem hinném. De, de a helyzet jelzi, hogy nincs. Tehát azóta mi, magyar kormány, ha nem olvasnánk újságot, becsuknánk a fülünket, nem hallgatnánk rádiót, és a többi, és a többi, akkor tulajdonképpen nem tudnánk arról, mind a mai napig, hogy az Európai Bizottság. Elnöke, vagy nem tudom, elnöki kabinetje úgy gondolja, hogy megvan a döntés Magyarországgal kapcsolatban. Miután a Bizottság a jövő héten hivatalosan a határozatait, az EU tanácsának dolga lesz, hogy minősített többséggel támogatja- vagy elutasítja azokat, amely az országok 55%-át és az EU lakosságának 65%-át képviseli, aminek egy pénzügyminister kell a pénzügyminiszter kell megtörténnie. Ennek a találkozónak a pontos időpontja még nem tisztázott. Ugye a politikum az eredetleg december 6-ára tervezett túl korai lehet ahhoz, hogy az országok nemzeti parlamenti eljárásokon tudjanak dönteni. Így a tanács elnökséget decemberben újabb miniszteri ülés tűzhet ki. Ezt nekem értelem kéne? Igen, tehát úgy néz ki a, a folyamat, hogy az Európai Bizottság készíti a döntési javaslatot, de ő maga nem dönthet. Aki dönt, az a tanács. A tanácsban ülnek a miniszter, tagállamok miniszterei. A tanács tulajdonképpen ebből a szempontból egy kicsit hasonlít ahhoz, mintha egy olyan parlament lenne, ahol nem választott képviselők vannak, hanem mondjuk a megyék Igen. delegációi őnek. És e, e, tekintettel arra, hogy az eredeti menetrend az volt, hogy november 22-én dönt a bizottság a javaslatáról, ezt megteszi a tanács felé, és a tanács a december 6-ai hűrésen dönt. Azzal, hogy a bizottság elcsúsztatta november 30-ra a saját döntését, Azért a tanács úgy gondolja, hogy a december 6-ai üléséig már túl kevés idő van arra, hogy a tagállamok is kialakítsák az álláspontjukat, és azon gondolkozik, hogy akkor azt is halasztják december 6-áról, valamikorra december 11-ig. Itt csak annak van jelentőség, hogy ne csúszanak ki a 2022-es évből? Igen, igen. Tehát azt akartam éppen mondani, hogy nekünk ennek különösebb jelentősége nincsen, ha olyan döntés születik, hogy elfogadják az újjáépítési tervünket, és aláírhatjuk a partnerségi megállapodást, akkor a hátralévő két hétben ezt még simán meg tudjuk tenni. Hála jó Istennek, hogy nem vizsgálzom, mert akkor nem tehetném fel azt a kérdést, hogy a pénzügyminiszterek tanácsa hogy illik ebbe a képbe. Ennél bonyolultabb a helyzet, tudja. a pénzügyminiszterek tanácsa úgy illik a képbe, hogy a helyreállítási alap az a pénzügyminiszterek kompetenciájába tartozik a legtöbb ország esetében, nálunk speciál nem. Mert nálunk most ez hozzán tartozik, de alapvetően a legtöbb tagállam esetében a helyreállítási alap a pénzügyminiszterekhez tartozik, abból adódóan, hogy ennek az alapját, a pénzügyi tartalékát az a hitel képezi, amit az Európai Bizottság a tagállamok nevében vett fel. Tehát elég de, de ez a helyzet. És ők döntenek? Ők fognak dönteni, igen. Tehát az egyikben a tanács dönt, a másikban a pénzügyminiszterek? Nem, ez a tanács. A pénzügyminiszterek, az a tanács. Tehát, hú, ez itt tényleg bonyolult. Az Európai Unió tanácsa, ezt tulajdonképpen együtt De Melyikben vannak a ez, miniszterelnökök? Az az Európai Tanács. Ez pedig a. Európai Unió tanácsa. Aha, elnézést. Nem, nem semmi, mert ez, ez, igen, tehát az, hogy az Európai Unió ilyen távolságot tart a, a, az ember általában, az a részben abból adódik, hogy annyira elképesztően bonyolult és félrevezető elnevezésű minden intézmény, hogy, hogy egyébként nem, nem várható el szerintem egy az ügyek iránt csak átlagos szinten érdeklődő állampolgártól, hogy napirendten tartsa azt, hogy most akkor éppen mi történik az Európai Unióban. Igen, azt árulj el nekem, ami egyébként szerintem a legfontosabb, mert ez itt valójában a struktúra de a lényeg csak az, amivel kapcsolatban döntenek. Az pedig nem kismihály, hogy ez egyik pillanatban úgy tűnik, hogy érdeminek tekintik a tevékenységét mindazon területen, amit egyébként korábban kifogásoltak. Most felejtsük el, hogy a magyar közvélemény és az ellenzék erről mit gondol, mert ez természetesen jelentőséggel bír, de most nem, ez, nem erről beszélet. Tehát az egyik pillanatban azt mondja, hogy ez a tevékenység érdemleges, nem is kettes, tehát nem az, hogy átsúszik, hanem ennél több. A következő pillanatban viszont nem azt mondja, hogy hármas helyett kettes, hanem az, ahogy én követem, azt mondja, hogy elégtelen, de megbuktatni nem akarom, így aztán mindenféle segédeszközök igénybevételével ad neki egy kettes. Na most az, hogy az ő matematika dolgozata az ötös vagy kettes, az nem lehet minden. Tehát ez nem olyan, mint a tizedes és a többiek, ahol a major tamás azt mondja, hogy az oroszok vannak itt, nem tévettem a németek, nem tévettem az oroszok, nem tévettem az orosz a németek. Tehát ez speciál már úgy változik, ami már nem az Európai Tanács pénzügyminiszterei, meg az Európa Tanács pénzügyminiszterei, meg tanács, hanem ez egy olyan érdemi dolog, ahol énnek Nekem mégiscsak valami alapján el kéne tudnom dönteni, hogy mi alapján tartják a magyar kormányzat tevékenységét megfelelőnek, vagy nem megfelelőnek. E tekintetben pedig én teljesen elvesztettem az iránytűt az elmúlt héten. Igen, ezért mondjuk mi is azt, hogy önmagában a vita is rombolja az Európai Unió Intézményeinek a Igen, de itt a, most nem a tekintéről van szó. Navras és Tibor Veszőri, polgárral a beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, hanem azt, hogy amit én itthon látok, vagy amit én itthon tapasztalok a változások terén, az mennyire komolyan vehető. Tehát, hogyha ez egy vitában hol jelentőséggel bír, hol csekély, hol azt mondják, hogy ez formai, hol azt mondják, hogy tartalmi, akkor én nem az Európai Unióról alkotok véleményt, hanem az van bennem, hogy most akkor tulajdonképpen ki fog eldönteni, hogy ami tőlem távol zajlik, de az én hétköznapi életemet befolyásolja, az most jól működik-e, vagy csak egy, egy, egy díszlet? Igen, igen, de pedig ez az Európai Unióról is szól, mert eddig az Európai Bizottságnak a tekintélyét nem kismértékben éppen az adta, hogy abból adódóan, hogy nem politikai vélemények mentén, hanem, hanem a szakvélemények és a témára koncentrálva alakította ki a saját álláspontját, ebből adódóan egy belpolitikai vitában egymással vitázó felek számára is irányadó lehetett az Európai Bizottság állásfoglalása. Meg bízhattak benne, hogy felülemelkedve a részérdekeken az Európai Bizottság valami más érdek mentén, mondjuk az, ahogy a szerződés fogalma, az, az európai érdekek mentén határozza meg az álláspontját És ez most, ez csorbul. Ez csorbul Magyarország és Lengyelország esetében is. Az Európai Bizottság egy olyan ideológiai és politikai vitákba, amelyen nem az a probléma, hogy, ki ér, hogy most valaki egyetért a bizottság véleményével, vagy nem ért egyet, mert erről is vita van, hanem a problémát az jelenti, hogy az egyik oldalra áll, valamelyik oldalra áll, és ezáltal az, a, az az identitása, amelyet a szerződés fogalmazott meg neki, vagy az alapítóatják fogalmaztak meg neki, az csorból. Az Európai Bizottságnak nem szabadna részt venni ezekben a politikai vitákban. Az a, a tanács, ahol a tagállamok egymással vitatkozhatnak, illetve az Európai Parlament, ahol pedig a megválasztott európai parlamenti képviselők, pártképviselők vitatkozhatnak. A bizottságnak nem szabadna politikai vitában állás foglalni, és most már egy pár éve, amióta a von der Leyen bizottság van, egyre erősebben száll bele politikai vitákba. Ismét csak emlékeztető, hogy mondjam, bár most kezem, monomániásnak tűnni, de egy nagyon fontos, csak hogy a különbséget érzékeltessem, a mi bizottságunk idején, tehát a Jean-Claude Juncker által vezetett bizottság idején, a Magyarország elleni hetes cikk szerinti eljárás megindítását a bizottság nem vállalta fel, mert azt mondta, hogy túlságosan politikai vélemény ízű a megindítás alapjául szolgáló akkor jelentés, és éppen ezért a bizottság azt mondta, hogy ő a maga részéről, bár neki is vannak problémái a magyar demokráciával, de nem indítja a lehetes szerinti eljárást, hanem ezt az Európai Parlament indította el végül. Ma már ilyen nincsen, ma már a bizottság teljes egészében beszáll az egyik politikai vélemény mentén azt támogatva, és szerintem ez nem tesz jót a bizottságnak. Uh... Én máshol látom ennek a jelentőségét, bár kétségtelen tény voltam uniós biztos. Tételezzük fel, hogy én a dolgokat alapvetően jól látom, bár idegenvezetés nem vállalnék. Eddig azt lehetett tapasztalni, hogy van egy szorosabb, lazább relációs rendszer az Európai Unióval. Most először az én életem folyamán, de ha rosszul fogalmazok, nem is rosszul, ha rosszat mondok, vagy rosszul fogalmazok, az lényegtelen, ha közben jót mondok. Először tapasztalom azt, hogy illetve tapasztaltam már korábban, de ilyen mennyiségben nem, hogy különböző pénzekhez való jutás érdekében egy olyan tárgyalássorozatot folytat az Európai Unió különböző szervezeteivel a magyar kormányzat, amiben a magyar kormányzat végül is elveit nem feladva, talán, gondolatjelben hajlandó olyan lépéseket tenni, ami a hazai, a magyarországi beléletet illeti, ami egyébként az unióval való vita nélkül egyébként nem következne be. Eddig követhető vagyok? Igen, igen. Itt van az integritási hatóság. Az integritási hatóság elnézést. Én azt feltételezem, soha nem jött volna létre, hogyha nincs ez a párbeszéd az Unióval. Én ezt többé-kevésbé jól feltételezem? Igen. Önmagában a tény, hogy az integritási hatóság létrejött, számomra egy megfejthetetlen dolog. Hiszen, hogyha az integritási hatóság emiatt jött létre, akkor ez azt jelenti, hogy enélkül nem jött volna létre, és enélkül is működtek volna a dolgok. Hogy akkor most az integritási hatóság az egy díszsebkendőe vagy sem, Mondhat bármit a Navracsics önmagában abból adódóan, hogy enélkül a kiszolgáltatott helyzet nélkül nem jött volna létre, benne meg annyi kéteit hordoz, független attól, hogy egyébként milyen jogosítványokkal rendelkezik. Ez a logika követhető? Abszolút. De nem elég, hogy így jön létre az integritási hatóság. és Tibor és pártásai, de maradjunk abban, hogy és Tibor, én önnel tartom a kapcsolatot, ráadásul ki is fejeztem, hogy az ön tevékenysége számomra jobban átlátható sokszor visszaigazolható, mint a kormányi, ezzel nem akartam kiléptetni a kormányból, de visszatérve ide, ön ezt az integritási hatóságot mint egy példaértékű dolgot említi, amelynek a megszületése, szabályai, vezetőjének a megválasztása egy példaértékű történet. eljutunk egy bizonyos pillanatáig a múlt hétnek, és abban a pillanatban ott az integritási hatósággal kapcsolatban olyan kritikát fogalmaz meg az Európai Bizottság, amely egyébként akár romba is tudná dönteni ezt, beleértve, hogy milyen jogosítványokkal nem rendelkezik, hogy milyen cselekményeket nem folytathat, hogy az ale, egyik alelnökét úgy választották meg, hogy közben az rangsorban hátrév volt, mint akit egyébként nem választottak meg, és egyszer csak szembe kellünk azzal, hogy a magyar kormány létrehozott egy integritási hatóságot, amellyel ő meg volt elégedve, talán átmenetleg az Európai Bizottság is, de egy egy pillanatról a másikra kiderül, hogy ez az integritási hatóság úgy, ahogy van alkalmatlan, miközben még el se kezdte a tevékenységét, és ennek a tevékenysége kellene, hogy bizonyítéka legyen arra, hogy a magyar kormány ezt komolyan gondolta, de odáig el se jut, mert az egyik lábával kirúgja a másikat, és ebbe az Európai Bizottság aktív szerepet vállal. Úgy, hogy ez korábban egyik ilyen kifogását sem jelezte az Európai Bizottság. Tehát De nem ez érti, bennem a tökéletes zűrzavar. Ez nem csak arról szól számomra, hogy én ezt a viszonyrendszert nem értem, és egyre kevésbé akarom érteni, mert, mert egész egyszerűen szembe megy azzal a békés állapottal, amit én a dolgok fejlődésével kapcsolatban gondolok, amiben ilyen változások egyik pillanatra a másikra nem következhetnek be. Ez nem egy természeti katasztrófa, ez nem földrengés, ezt emberek idézik elő szándékkal, vagy véletlenül, de az a földrengéssel. Ráadásul, ami a dolog lényege, az az, hogy miközben egyébként a tevékenység, egyik pillanatban még alkalmasnak találják arra, mire kitalálták, a másik pillanatban már csak formalitásnak nevezik, és a kettő közötti különbség számomra már bír olyan praktikus jelentőséggel, hogy egyszer csak azt mondom, hogy mi ez, ez nem szemfényvesztés úgy, ahogy van. Hát úgy, hogy mind a mai napig nem tudjuk, egészen pontosan csak újságírói cikkekből tudjuk, hogy mi a problémája. Én ezt értem, de azt értsem meg, hogy én közben azt látom, hogy ön, vagy Orbán Viktor, vagy ez a csapat permanensen alkalmazkodik ahhoz az elváráshoz, amely elvárással szemben permanensen kritikát fogalmaz meg, és mégis alkalmazkodik. Akkor pedig egyszerre csak azt gondolom, hogy Magyarországon a kormánynak van egy társszerve az Európai Bizottság, már pedig eddig nem erről volt szó. Azt értettem, amikor a Navracsics azt mondta, hogy az Európa politika az belpolitika, de hogy a magyar belpolitikának így legyen része az Európai Bizottság, a számomra felfoghatatlan, értelmezhetetlen, és nem tudok vele mit kezdeni. Még akkor sem, hogy egyébként ezt az Európai Bizottságot az Európai Parlament által az ellenzék lázítja föl, ez már, léz, ez már számomra részletkérdés. Ha ehhez a kormány nem alkalmazkodna nap mint nap, akkor ezt megérteném. De miután nap mint nap alkalmazkodik, olyan, mintha Magyarországnak két kormánya lenne, egy működik itt, egy megműködik Brüsszelben, amit egyébként időnként bombával ábrázol, de közben ez a bomba, ez egy tízes kállán, hol kettes, hol tízes hatással van a magyar belpolitikára, amit én nem értek. Lehet, Igészet rosszul látom, de akkor segítsen. Nem, hát hogy mondjam, tehát mivel volt egy megállapodás, csak úgy tud megszületni, hogyha mind a két fél tárgyal, és mind a két fél meg akar állapodni. Ez azt jelenti, hogy kompromisszumokat is kötnek. A magyar kormány kötött kompromisszumot, éppen az Európai Bizottság is kötött kompromisszumot. Az rágyarázsok, az lezáró 17 vállalás az úgy született, hogy mi elmondtuk. Ők elmondták, hogy milyen problémákat látnak, mi elmondtuk, hogy milyen, milyen megoldásokat javasolunk, és akkor ez alapján megállapot. Igen, nem ez a gond. Az a gond, hogyha újabb és újabb dolgokat fogalmaznak meg, abba a magyar kormány belemegy, már pedig, ha a magyar kormány belemegy, akkor az én szememben ez arról szól, hogy a pénzért mindent, vagy nem csak a pénzért mindent, onnantól kezdve pedig az egészet nem értem. Nem értem azt, hogy mi ez a 27 mérföldkő, ami, ami eddig csak 17 volt, és nem is 17 volt, mert az 17 az feltétel, ez már mérföldkő, permanensen újabb és újabb dolgokat fogalmaznak meg, amelyeket egyébként, ha a magyar kormány nem teljesítene, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, rendben van, ez egy olyan kormányzat, amely mindent nem követel annak érdekében, hogy pénzhez de abban a pillanatban, hogy ezt egyébként befogadja, abban a pillanatban nem csak az foglalkoztat, hogy kinek van igaza a magyar ellenzéknek, a magyar kormánynak, a bizottságnak, a parlamentnek, hanem az, hogy mennyire képlékeny az, hogy egyébként e valaki mit fogad el, vagy mit nem, mert Közben itthon obstrukció van az ellenzék részéről, és nem élnek el túlságosan sokat, az Európai Bizottság egy sajtótájékoztatóval, egy informális sajtótájékoztatóval többet ér el, mint a magyar ellenzék hetek alatt. De látja, is, milyen érdekes, hogy ezt miért úgy fogalmazza meg, hogy a magyar kormány mindent megtesz a pénzért, és miért nem úgy fogalmazza meg, hogy az Európai Bizottság zsarolja a magyar kormányt? A kettő, vagy párhuzamosan, jól beszél, a kettő, de kettő hat, párhuzamosan van benne. De, de hadd fejezzem be. ennek van lényege, Bandégyi is. Ugyanis Magyarországnak a tagállami státuszából adódóan ezek a pénzek járnak. Ez nem egy diszkrecionális jogkör az Európai Bizottságnak, hogy odaadja vagy nem adja oda. Hanem kitaláltak mindenféle jogi eljárásokat az úgynevezett jogállamiság keretében. A jogállamiság fogalmához mondhatjuk azt, hogy túl sok köze annak, hogy egyébként az országos bírói tanácsnak, és az országos bírósági hivatalnak egymáshoz viszonyítottan milyen kapcsolatrendszere van, Azért nincsen, mert egyébként Finnországban például egyáltalán nincsen. Önignő. Nem, ezt tökéletesen értem, ez vezet vissza oda, amiről ön korábban beszélt, és amiben én próbáltam önnek segíteni, a tekintetben, hogy hétről hétre beszéltünk, de amikor ön azt mondta, hogy júniusban milyen rendezetlen helyzetet vett át, akkor azért önnek párton belül valószínűleg lenne miről beszélnie beleért, vagy talán ezt meg is teszi, hogy hogyan juthatott el ez a helyzet, hogy a jogállamisággal kapcsolatban teszik meg azokat a lépéseket, amelyeket nem tettek meg, miközben elégedetlenek voltak az uniós pénzek felhasználásával, amelyre akkor önnek még semmilyen kihatása nem volt, nem lévén kormánytag. És amelyet egyébként ön egy nagyon zavaros helyzetnek írt le az elmúlt időben. Igen, most ahhoz képest hat hónap alatt eljutottunk oda, hogy az Európai Bizottság, nem volt kommunikációgyakorzág a kormány és a bizottság között. Most eljutottunk oda, hogy sajtóhírek szerint ami a kommunikációnak egy sajátos formája, tehát lény, akkor is ez történik, az Európai Bizottság aláírhatónak tartja azokat a megállapodásokat, amelyek megnyitják az Európai Uniós forrásokat. Ez egy másik kérdés, hiszen ténylegesen ezeket megszerezzük, vagy nem, az egy következő kör lesz, de amit célként tűztem ki, az itt van egyetlen karnyújtásnyirat. Nekem ez volt a feladatom, ez volt a célom. És azt méricskéljük, hogy most éppen a magyar kormány engedett többet, az Európai Bizottság engedett többet. Ez lehet, ez egy intellektuálisan érdekes vita, de az én feladatom az, hogy. Nem, ezt tökéletesen, tökéletesen értem, kormány, de szeretem. abból nem hagyom kimenekülni, miközben ön lojális lesz, és szerintem nagyon sok mindent nem mond, hogy mindazt, ami korábban volt, és amely egyébként ezt a bizalmatlanságot megteremtette Magyarországgal szemben, azt ön az elmúlt öt hónapban legfeljebb csökkenteni tudta, nem megszüntetni. Hát azzal az illúzióval soha nem éltem, hogy én bár, hogy ezt meg tudom születi. Ebben önnek igaza van, de az ugyanaz a Fidesz, mint a mostani Fidesz, csak önnek közben ön kormányzati pozíciója is lett. Tehát egy, egy navracs is egy ekkora tavaszt tud csinálni. Hát igen. de hát igen. Jó, de mind. önben azért ha, közben ott lehet a szemrehányás, hogy gyerekek, miért, hozt, miért halmoztátok össze mindazt a feszültséget, amit nekem mint fecskeként el kellene eltüntetnem? De most nem van értelme? hogy egyébként, Nézze, annyiban van értelme, értelme az hogy, az hogy, az hogy, hogy van, van, van értelme. Lehet, hogy nem, előttem van értelme. De az... Jó, hát oké, de ezt majd megbeszéljük egy sör mellett. Egyébként nem, nem, szerintem a Magyarország, vagy a közállapotok, vagy a közélet szempontjából ki kíváncsi Navas és Tibor lelkére? Nem a lelkére van szükség, nem. Én arról beszélek, hogy önrendet tesz. Az, hogy hogyan lett rendetlenség, annak van jelentősége. Én rend, azon a területen, amire, amire hogy mondjam, jogot kaptam, felhatalmazást kaptam, mandátumot kaptam, azon a területen nagyjából rendet. Én ezt értem, de ezzel a mostani rendel nem tudta eliminálni azt a rendetlenséget, ami az önkinevezése előtt létrejött? Megvan Magyarország nemzeti újjáépítési terve, együtt vannak az operatív programok, aláírjuk ezeket a dokumentumokat, ez a rend alapja. Utána rendezhetjük még a kapcsolatokat, de nem csak hogy az én hogy mondjuk az én kormányom környékén vannak rendetlenségre utaló jelek, de amit láthatjuk az Európai Bizottságban is sokkal nagyobb rendetlenségre utaló jelek vannak, és nem mondhatom azt a miniszterelnöknek, hogy akkor most, miniszterelnök úr, akkor most a hátralévő két évben szeretnék beülni az Európai bizottságba, Ott is rendet szeretnék tenni, hogy Magyarország és az Európai Bizottság között teljesen rendben legyenek a kapcsolatok. Ezek elvű, vannak olyan biztosok, akik pártszaladatként élik meg a saját munkájukat, ami szigorúan tilos, szigorúan tilos az Európai Bizottság tagjainak. És közben látjuk, tudjuk, információnk van róla, hiszen terjednek a pletykák Brüsszelben is. Pontosan tudjuk, hogy ki az, aki személyes ellenségének tekinti a magyar kormányt, és mindent meg akar tenni az ellen, hogy a magyar kormányra létrejön a megállapodás. Én nem szabadna tenni egy biztosnak, és megteszik. És ezt az Európai Bizottság elnöke úgy tűnik, hogy tűri. Jó, csak az beláthatatlan következményekkel járhat, és jár közben is, hogy ezeket a feltételeket zsarulási pozícióval, vagy anélkül Magyarország úgy teljesíti, hogy közben ezek enélkül nem jöttek volna létre, ezek önmagukban politikai vitákat generálnak, ha jól működnek, akkor két hétig működnek jól, majd kiderül, hogy az integritási hatóságnak a hatáskörre rosszul van megállapítva, és ez az embert nevezetesen engem a hazai élet megítélését tekintve olyan mértékben el bizonytalanít, hogy van nagyon meg akarom érteni, amire kevés esélyem van, vagy távol tartom magam tőle, az viszont az én lehetetlen. Én ezt értem, és ez így van, igen. Jó, csak hát ez nem egy, ez, ez, ez ugye annak a kérdése, hogy, hogy, hogy egyáltalán van-e jelenség, mert ha nincs jelenség, akkor nincs szükség egy integritási hatóságra. Ha van, jelen, van jelenség, miért nem jött korábban létre? Hogy milyen hatáskörrel van felértezve? Mi az, az mi, mi, mi ez a mérföldkő? Milyen újabb tíz kérés van? Miközben egyébként Orbán Viktor eh, Kassán arról beszél, hogy az ég egyet a világán nem történt semmi sem, minden halad a maga útján. Aval is szembe kell nézni, hogy a kormány Kormányzati kommunikáció, a nemzetközi kommunikáció, az olyan zűr teremt, hogy egy fiala navracsis vagy egy is fiala beszélgetés, ha átmenetileg teremt, miközben kis hatóköre van, az három percig tart, majd jön egy újabb megszólalás, és akkor az ember visszaívná a navracsisat, hogy ne haragudjon, most ezt mondták, ez hogyan viszonyul ahhoz, ahogy mi beszéltünk, és így nem lehet létezni. Ettől egy iszonyatos távolságtartás jön létre, előbb-utóbb vagy vagy uniószkepticizmus, és ki tudja mi minden más? Értem, de hát ugye nem segíti azt sem, a kormányzati kommunikációt sem segíti, hogy mind a mai napig nem tudjuk, hogy az Európai Bizottság mit ért 27 vállaláson, ami azt szerintünk megfelel a mi 17 vállalásunknak, csak ők esetleg, egy vállalást, ami több pontból áll, adott esetben szétszednek. Az is lehet, hogy csak nyomta van szó, hiszen nem tudjuk, hogy, hogy mit akar az Európai Bizottság, azért nem segíti a helyzet tisztázását. Ön kiismeri magát ebben? Az Európai Bizottság álláspontja. Hogy nem ebben a helyzetben, amiben ön a vállalása kapcsán került. Én olvassuk az újságcikkeket, beszélgetünk egymással, próbáljuk értelmezni, próbáljuk, próbáljuk kiismerni magát. Ami most történik, az, az, az fontos? Bizottság. Tessék? Ami most történik, az fontos? az én, igen, nekem fontos, igen. Ha sikerül, fontos, mert ha sikerül ezt tartani, és december végéig megvan a megállapodás, akkor, akkor ez, egy, ez egy végül is sok-sok hányértatással, de, de jól sikerült tárgyalási folyamat. És ha az egészet valaki onnan értelmezi, hogyha nincs megállapodás, akkor emiatt nem lesz pedagógus béremelés, és a kettő hogyan lehet összefüggésben, annak mit mond? Hát azt, hogy ez valóban így van, tehát most ez. És ön azt feltételezi, hogy az illető érti, hogy miről van szó, miközben eddig azt hitte, hogy a pedagógus béremelés ez egy hazai kérdés, és nem az unióval kapcsolatos? Tehát igen, én megértem, hogy most mindenki hirtelen érzékeny lett arra, hogy hazai pénzt kapja, de az Európai Uniós Fejlesztés Politikának ez egy teljesen bevett gyakorlata, hogy az Európai Unió beszáll, az Európai Bizottság beszáll, abban esetben fizetések versenyképességtételében is beszáll. Tehát igen, azt tudom erre mondani, hogy valóban ez így van, az Európai Bizottság maga vállalta azt, hogy 2025 közepéig, talán ha jól emlékszem, elsősorban ő fogja finanszírozni a béremelést, de ezzel kapcsolatban is mindig elmondtam, hogy amikor annak az állami államigazgatási reformot csináltuk, akkor az Európai Bizottság ugyanígy társfinanszírozással beszállt az államigazgatásban dolgozók, a kormányablakokban dolgozók bérének a biztosításában. Kohéziós politika, felzárkóztatási politika, annak jegyében, hogyha valamelyik országnak nincsen olyan egyfőre eső, Nemzeti összterméke olyan értékű, amely megfelelne az Európai Unió átlagának, akkor oda segít az Európai Bizottság is felrákolni. Teljesen természetes dolog. Azt is mondanám, hogy ezért is vagyunk többek között az Európai Unió tagjai. Tehát én ezt nem, nem tudom, hogy, hogy ez valaki megalázónak érdő, ez miért. Ez annan felvetődik, hogy miért az Európai Bizottság fizeti a pedagógusbért. Nem, nem, nem, ez, a, nem, nem a, ez az egész, ahogy ezt a Balassa tanár mondta, a csárda akusztikájából adódik. Tehát az, hogyha erről lehetne talán többé-kevésbé úgy beszélgetni, mint hogy én beszélgetek önnel, vagy ön beszélget velem, akkor talán nem lenne ez a benyomás, ez az érzet az embernek, de a csárdában ez olyan mértékben e, lesz visszhangos és kap hogy hogy. E, bizonyos szempontból az embernek el kell érni azt, hogy ne figyeljen a külvilág zajaira ahhoz, hogy a saját tevékenységét folytatni tudja, és én ebből a szempontból teljesen meglepetésen állok az ön nyugodt hangja előtt, látható módon ön vagy nagyon fegyelmezett, egyrészt fegyelmezett, másrészt meg maga biztos, biztos meg van erre is az alapja, mert egyébként aki ezt kívülről nézi, az lehet, hogy azt mondja, hogy oké, rendben van. Én már voltam olyan helyen, ahol történt valami, Györgyike Ámán volt az, volt valami belvillongás szemináriumon, és akkor lát, annak az egyik tagja én voltam, és akkor bejött a Györgyi Kálmán, és látta ezt a konfliktus, és azt mondta, oké, fiala visszajövök, tíz perc múlva is kiment. Ja, hát de én, én, én tehát, ő nem teheti meg, hogy kimenjen tíz percre. De meg én ezt számoltam, tehát most egy hónapra azt is mondhatnám, hogy jó jel, hogy ilyen hangzavar van, a mi tárgyalásaink körül, mert júniusban, amikor én elkezdtem ezeket a tárgyalásokat, akkor mindenki azt mondta, hogy én egy naív idealista vagyok, úgyse lesz ebből soha megállapodás. Uh, ugye mondták, hogy persze most a, a, a gerincszelem navracsisot elküldik nyalni Brüsszelbe, de hát majd a gerinces bizottság majd megtanítja, hogy úgy lesz ebből semmi. És ma pedig oda jutottunk el, hogy mindenki kétségbeesetten ordibál, hogy nehogy adjanak pénzt Magyarországnak, és úgy tűnik, hogy alá fogjuk írni az év végéig ezeket a megállapodásokat. Tehát én, én számoltam ezzel, hogy, hogy nagy képűnek tűnik, hogyha azt mondom, hogy ez a pozitív forgatókönyv az egész történetnek. De valóban ez a helyzet, az elkövetkező egy hónapban kapunk még hideget, meleget, mindent fogunk kapni, egyre élesebb reakciók jönnek. Majd és aztán valahova eljutunk. Szerintem az én feladatom nem az, nek a reakcióknak a hangulatában egyszer depressziós, egyszer pedig eurózási okay. állapotban érem az életem. Hát azt hogy vigyem előre a van. Ha azt mondom, hogy hajrá Navracs is, avval, egy, avval egyúttal azt is mondom, hogy hajrá Magyarország. Még miatt félre lenne? <gül> Jó, köszönöm. Kellemes hétvégét. Viszont kívánom, viszont hallásom. Viszont hallásom. Jó reggelt, a leglények de dologgal kezdem, és aztán uh, nem is folytatom, mármint ezzel Horvátsova uh, az ugló van a vonalban. A pestis srácok is külön fejezetet szentelt a zuglói médiapolitikának, és ebben nyilatkozott Borbély Ádám egyebek között rólam. Miután tudomásul vettem azt, hogy te ebből nem szeretnéd kivenni a részedet, amit ezzel kapcsolatban el akartál mondani, azt elmondtad. Én a magam részéről megkerestem Borbély Ádámot, hogy tisztázzuk azt, amit egyébként a pestis srácok számára mondott. Két különböző egymás után üzenetet hagytam neki, mondván, hogy Szerintem jobb lenne ezt egymás között megbeszélnünk, különös tekintettel a tárgyi tévedéseit, semmint különböző politikusokkal, Fideszes és nem Fideszes politikusokkal szembesíteni azt, hogy ő politikai hangulatkeltéssel foglalkozik, szemben azzal, hogy esetleg a tényekről is hajlandó lenne beszélni. Hát aki nem hívott vissza, aki nem keresett meg, az Borbé Ádám volt. ezt elmeséltem Winter Montel Zsoltnak is, aki ugye avval nem volt megvádolható, hogy eh, ellenzéki polgármester lett volna. Eh, korábbi időben, amikor Újpesten volt polgármester, ugye most a Fővárosi Közgyűlés Fideszes Fakcióvezetője, ő olyan benyomást keltett, mint aki érti azt, amit mondok. Neked csak azért mesélem el, mert hogy Borbé Ádámmal a maga módján kihegyeztem a, a... nem tudom, mit szoktak kihegyezni, vagy elővettem a Toma a, a szó vita értelmében, de nem került sor csörtére kettőnk között, mert nem volt hajlandó felvenni a kesztyűt, miközben egyébként párbajképtelennek tűnik a tekintetben, hogy politikai mondandóját tényekkel nem nagyon tudja alátámasztani, vagy csak ferdített tényekkel. Engem ez nagyon zavar, de nagyon jól tudod a kettőnk ismerettsége folyamán, hogy én erre szerinted mennyi fölösleges energiát pazarolok el, számomra ennek van jelentősége, még akkor is, hogyha a hatás, ha a netán elérek is bármit, 5 perc alatt eloszlik, de ugye a hajrá MSP történetet is, is szerettem, hogyha megfelelően értelmezik, e tekintetben Borbély Ádámmal, nem tudom. Mit szokta kihegyezni? Szóval távoláljon tőlem, hogy én szerkesztési feladatokat vegyek magamra, mert ez a nyilvánvalóan a kérdező dolga. De azért, ha egy lépéssel hát lépünk, és akkor lehet, hogy megérted, hogy mire akarok kiukadni. És azt nézzük, hogy például egy hallgatott érdekele az, amiről az elmúlt percekben mondjuk beszéltél, és most nem, nem megbántani akarlak, hanem a hallgató szemszögéből, aki Laikusan rákapcsol erre a csatornára, és mondjuk szeretne tudakozódni a világ dolgaiból, szerintem ugye önmagába se Borbé Ádám, se Horváth, se Fiala János éreklé okay. azért az érdeklő, hogy a saját életünkben azok, akik a híreket átbeszélik előtte az ő füle hallatára, az az ő életét milyen módon tudja esetleg befolyásolni, pozitív vagy negatív értelemben. Ha én szerkesztenek, és nem akarok beleszólni, csak nagyon sokszor megyünk félre olyan vakvágányra, ami... De hallgatom. elmondtam, hogy a legelején azért, hogy ezen túlteljük magunkat, akkor ezt vegyet prodómónak és már is túltettem magam rajta, de a szó fizikai értelmében, tehát egyébként egyetértek veled, a forgácsot itt megosztottam veled. Langsolt elmondta, amíg hogy az energiár emelkedés miatt szükséges stratégiai egyeztetések koordinálása és felelős miniszteri biztos a vidéki önkormányzatokkal tárgyalt a érintő kérdésekről, ő maga a budapesti önkormányzatokkal, így a főpolgármesterrel is tárgyalt a témában. A beszélgetésekor kiderült, hogy a 8., 9., 13. és 14. keretben vannak olyan állami és önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások, ahol nincsenek külön mérőórák, így az ott élő családok nem a lakossági fogyasztásnak megfelelő árat fizetik, a kormány ugyanakkor nagyon gyors döntést hozott. Ezek szerint akkor veled is volt ilyen tárgyalás, amiről Lánk beszámolt? Így van, erről egy néhány héttel ezelőtt beszéltünk, akkor azt úgy ígéretette, hogy tette, hogy utána néz, és mivel több önkormányzatnál is ez a probléma fennállt, úgy tűnik, hogy ez a probléma megoldódott, nyilván irasságtalan lett volna, hogy valaki... Azon az alapon fizessen mondjuk 5-6 szoros árat, hogy milyen típusú lakásban lakik. Tehát ez nyilvánvalóan nem lett volna akkor korrekt, és szerintem az teljesen rendben van, hogy ezt a, ezt a hibáját a rendeletnek korrigálták. Uh, de ez megjelent? A tudomásom szerint igen, legalábbis én is így olvastam, de még tegnap testületi ülés, illetve úlói éves közmeghallgatás volt, még a... Napon megjelent kormányrendeleteket, nem volt időm át e, Ami az áramvételezéssel kapcsolatos helyzetet illeti, ott megszaporodtak a hírek. E, Zugló milyen módon vesz áramot? Még egyszer? Zugló milyen módon vesz áramot? Hát mi egy májusi-júniusi májusi, júniusi folyamatból Júliusi lezárással vettünk áramot, sajnos viszonylag magas áron, ez 200 forint környékén van, van kilovattonként, ami mondjuk tízszerese annak az összegnek, amit például ma egy zuglói cég megkapott, az egyik önkormányzat, illetve egy magáncég is arról tájékoztatott, hogy 22 forintért kapott ajánlatot, ha jól emlékszem, az MVM-től, ahonnan mi is vásárolunk. Tehát eltelt néhány hónap, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a piaci ár az nem az a 201-néhány forint, amiért például az önkormányzatoknak adtak, és még úgy is nagyon nehezen adtak ajánlatot, hanem, hanem úgy tűnik, hogy azért a piaci ár az inkább a 22 forint, és még csak nem is a 36 amennyire a lakosság az idézőjeles kedvezményes tarifát kapja. Ez a júliusban megkötött szerződés, ez mennyi időre szól? A júliusban megkötött szerződés az egy évre szólt, tehát sajnos nem tudunk olyan könnyen menekülni a szerződésből, mint szeretnénk. De ez a júliusban megkötött szerződés még mindig kedvezőbb árat tartalmaz, mint hogyha egyébként most kéne tárgyalnod? Vagy ezt nem tudod, mert Igen. fogalmad sincs, hogy hogy alakul a helyzet? Nem, tehát most elvileg, ha most kellene dönteni, akkor valószínűleg olcsóbb lenne. Ha ezt fölmondod, vagy fölmondja az önkormányzat, akkor mi van? Gyakorlatilag a szerződés szerint lehetetlen felmondani, illetve olyan büntetődíjat kellene fizetni, ami ezt lehetetlenné teszi. Tehát sajnos ezek... Miért van benne egy ilyen büntetődíj? Az, az hogy jön létre? Hát úgy, hogy például nem csak, nem csak időre, időszakra szól, hanem mennyiségre. Tehát tulajdonképpen, hogyha mi ezt megpróbálnánk felmondani ezt a szerződést, akkor független attól, hogy nem használtuk föl, ki kellene fizetni a teljes áramdíjat. Tehát ez például egy olyan büntető szankció, amit nem lehet vállalni. Uh -huh. Jó, akkor magyarul, hogy ez a helyzet ez, ez júliusig 2023. júliósáig adott. Igen, hát amikor az önkormányzatok és a legtöbb önkormányzat ezt nyáron uh, vásárolta, mert attól függő, hogy mikor jár le az áramszerződése, az akkori piaci hírek azok arról szóltak, hogy még duplázódni fog ahhoz képest, amit ismertünk és voltak is kiugró tételek a nyáron, illetve szeptember elején, ahol már Putin is többek között a gáznál 2500 forintos mint terenkénti gázáról veszélt, ami mondjuk egy másfélszerese az akkori csúcsnak. Nyilvánvalóan az ember el szeretné kerülni, hogy olyan mértékű legyen ez, a, ez az energiáremelés, amit már nem tud kifizetni, persze ez is ott van a határán, mert a Zuglő önkormányzatának a táfűtés, az elektromos áram, illetve a, a gáz e, árának a növekménye az két milliárd forint. Most 2 milliárd forint Zuglő e, önkormányzatának egy óriási összeg, amelyet e, hát bizony húzpovágó intézkedésekkel lehet csak igaználkozni. Aktualitása van, vagy nincs aktualitása az önkormányzatnak a gázbeszenzés terén? Nincs aktualitása, mert egy évre megkötöttük ezeket a szerződéseket, tehát most, ahogy az előbb elmondtam, akkor sem tudunk... De ez párhuzamosan történt? Ugyanabban az időben? Ez, ugyanabban az időben történt, tehát ebből nem tudunk sajnos kiszállni, akkor sem, hogyha holnaptól kettő forint lenne, mert hogy akkor is ki kellene fizetni a szerződésszeri árat. Tehát amikor az NVM tanács az önkormányzatoknak azt ajánlotta, hogy vegyenek gázt a közbeszerzési főigazgatóságon keresztül, az azoknak szól, akiknek most jár le a szerződésük. Ez így van. Ez a hány önkormányzat annyi keltezés? Nagyjából így van. Ez nem így kötődik, hanem amikor az adott önkormányzat egyszer lefolytatta a közbeszerzését, és akkor mindig ugyanaz a fordulónap. Nálunk ez... Ez év végén uh, történik meg, de, de, de októberben. Októbertől van az új. És abban egyébként látod, vagy figyeled vagy hogy a műsor elején mondtad, vagy a beszélgetésünk elején mondtad, hogy másféleképpen választasz el fontos, fontos talantól bár hosszú távon igyekszem alkalmazkodni, nem foglalkoztat, hogyha egyébként most kéne kötni szerződést, akkor mennyiben lenne olcsó vagy drágább ahhoz képest, mint amikor egyébként lejárt és meg kellett kötni. Hát dehogy nem. De az ember, amikor megköt egy ilyen szerződést, először is van egy, van egy menetem, mert egy eljárásnak, többen meg kell történnie, tehát ez behatárolja, hogy mikor kell megtenni. Na most nekünk augusztusban lejárt a bizonyos szerződéseink, tehát ott nem volt választási lehetőségünk, vagy beszerzünk, vagy pedig nem lesz, vagy nem tudjuk biztosítani. A vásárlás ez ugyanegy, mint hogyha valaki mondjuk vesz bármit, aminek holnap leengedik az árát, mert Black Friday van. Na most, ha nem tudjuk, hogy Black Friday lesz, már pedig a az energiárában senki nem lehet biztos, az elmúlt egy év az a teljes bizonytalanságról szól, vagy inkább 8-9 hónap, amióta tart a háború, és amióta megy a hullámvasút. gyakorlatilag senki nem tudja, hogy milyen, milyen formában mi mozgatja, rengeteg spekulatív folyamat van a világban az energiára körül, tehát nem, nem a kitermelés, hanem például az, hogy az oroszok félig elzárják a gáscsapot, akkor hirtelen a kereslethez képest a kínálat lecsökken, tehát drágul. Ez egy manipulatív eszköz az orosz fél részéről, akik így érik el, hogy kevesebb termékkel bajba hozzák Európát, nem mellesleg még hülyére is keresik magukat. Tehát az európai ekkor meg a, a töltényárát, amit a szerencsétlen ukránokra lőnek ki. De ezt nehéz kalkulálni önkormányzati szinten, nyilván mi nem rendelkezünk információkkal. Annyira nem, hogy a kormány sem rendelkezett információkkal, amikor eh, még ezt a közbeszerzést bonyolítottuk. Ez kicsit arra volt hasonlítható, mint a Covid, amikor senki nem tudott semmit, hogy akkor maszk, nem maszk, oltás, lesz-e oltás, mikor lesz oltás. Tehát, hogy ez egy e, sajnos tudományosan nem levezethető folyamat, ami például az energiárakkal kapcsolatos. Bár, mondom, itt a legerősebb tényező az maga a spekuláció, amit leginkább az orosz férbe folyásolt. De volt hátérbeszélgetés Kis Ambrusnál, de ettől függetlenül mint egy megerősítve Karácsonyi Gergely a Facebookon arról, ami zuglót is érinti, csak ott az adottok mások. Tomból a megélhetési válság, közelítünk a tízezer fővárosi rezsitámogatási igénylőhöz, ez a szám nagyjából tízszeres a tavainak, és erről beszélt a Kis Ambrus is. Zuglóban mi a helyzet? Zuglóban a legnagyobb számokat produkáltuk, és ez valószínűleg nem csak a megélhetési válság sok, és annak a következtében megjelent nagy igény, de zuglóban a tízezerből mint mintegy 1.300 beadott kérelem és elbírálás kérelem tart, vagyis a legnagyobb arányban az uglóiak élnek ezzel a lehetőségek. Mi nagyon nagy energiát fektetünk abba, hogy promótáljuk. Az már évek óta fűtés fűtéstámogatási rendszerünk mellett, Fővárosi fővárosit is, ami kiegészít. Igen. A mi támogatásunkat, a 27 forintot, a fővárosi 24, vagy ha olyan a szociális helyzet, akkor 48 ezer forinta. Tehát mi örülünk, hogy többet tudunk adni így közösen a fővárossal, és a munkatársainknak ez egy nagyon fontos feladata, hogy promotálják ezt a, ezt a terméket, amit a fővárosi önkormányzat ad. Úgyhogy ebből mi nagyon markásan kiveszünk a részünket. Eddig több ezer család kérte ennek a támogatásnak a folyosítását. A mai naptól aszfaltozás miatt lezárják a Zuglói vezérutca, Füredő utcától a Fogarasi út felé vezető oldalát? Ez egy folyamatban lévő útfelújítás. Ennek a fél útpályáját már Karácsony átadtuk, mint egy két hete. Most a másik útpályának az aszfaltozása történik. Bízom benne, hogy néhány héten belül a nagy munkálatok véget érnek, ez még idén és a középen lévő parkolósáv, illetve a, növény, a növényesítés, zöldítés, cserjeültetés, felültetés, az pedig jövő márciusig befejeződik. Van-e remény az amerikai úti posta kinyitására, vagy valójában az egy olyan megemlékezés volt közel egy hete, ami arról szólt, hogy mint önkormányzat vezetője nem értesz egyet a postavezárásokkal? bezárásokkal? Én nagyon remélem, hogy a, a posta saját magához, is az újranyítás mellett fog dönteni. Kaptunk mindenféle információkat, például azt szeretné a posta, de ezek nem hivatalos információk, mert hivatalos tárgyalásra eddig még nem voltak hajlandók, hogy a bér, a postás dolgozók bérének a felét is kívánja az önkormányzattól. Az uglói két bezárt posta nem az önkormányzat bérleménye, tehát nem az önkormányzat adta bérbe, mert akkor le tudnánk mondani a bérleti díjről. De a postának az az általános üzenete minden településhez, ahol ez a probléma fennáll, már pedig mindenhol fennáll, hogy a teljes költségstruktúra struktúra felét szeretné elkérni az önkormányzatoktól. El szeretnék kérni egyelég... az önkormányzatoktól egyelég... a mihez? Szesek? A mihez? Ahhoz, hogy hajlandó legyen, arról tárgyalni, hogy újra nyitja. Tehát azzal a feltétellel, feltéle, feltétellel hajlandó újra nyitni a postákat. Ez több, nem csak nálunk, ezt más önkormányzatok ugyanazok -e. üzenetet kaptak, tehát nem hivatalos. Igen. Hogyha az adott postának a teljes költségvetésének a felét kifizeti az önkormányzat, akkor hajlandó. Ebben benne van a fűtés, és benne van a postai dolgozó bére is. Meg a kafetériája, meg az a, a macicnázás az épület, tehát a teljes költségstruktúra, ami azért elég extrém, mert egy, egy állami vállalatról van szó, ami sok esetben még nyereséget is termel, ha jól emlékszem, a posta nyereséges volt tavaly, ehhez képest ezzel a, ezzel a lépéssel, mintha az önkormányzatoknak kellene eltartania. Elnézést, és ez egy megfontolandó ajánlat? Köszönjük? Ez egy megfontolandó ajánlat? Véleményem szerint ebben a formában nem. Magyarul, hogy az önkormányzat ebbe ebben a formában nem szeretne beszállni, illetve nem tud? Nyilván, nyilván szeretnénk tárgyalni egyáltalán erről, mert ez annyira extrém. Ez lehet mondjuk egy erős tárgyalási ajánlat a részükről, de nem hiszem, hogy elfogadható. De te például nagyságrendileg tudod, hogy az amerikai úti posta esetén ez mennyi pénzt jelentene, függetlenül attól, hogy te ezt nem akarod megadni? Szerintem az egy, mivel meglehetősen nagy posta, a Zuglói egyik legnagyobb posta, és azért is érthetetlen volt a bezárása, mert arra hivatkoztak, hogy gyérforgalmú postákat zártak be. Na ez ugló területén az egyik legforgalmasabb posta volt, ez az amerikai Tököli úti uh -huh. sarkon lévő posta. Itt mindig sorok álltak, akkor is, amikor, amikor máshol nem. Tehát, hogy ez egy nagyon frekventált és nagyon igénybe posta, nem ismerem a teljes költségstruktúráját, de mivel ez egy emeletes, nagy épület, feltételezem, hogy legalább 6-8 millió forint lehet a bérekkel együtt, legalább 6-8 millió forint lehet ennek a havi díja, amíg ha bérleti díjat is fizetnek, akkor meg nodepláne annyi, ha lehet, hogy 10 millió forint is van. Most, hogy 5 millió forintot tudjon fizetni az önkormányzat ezért a postáért, hát ez egy elég extrém igény. Tehát lehet, hogy akkor meg kéne fontolnunk, hogy a posta, a posta helyett inkább nyisson az önkormányzat egy olyan postát, ami nem kerül 10 millió forintba. De félretéve ezt, e, nekünk nyilván abban van érdekünk, hogy az ugróiaknak ne kelljen túl nagy távolságot megtenni a postai szolgáltatások igénybevételéhez, e, kettő, ez a másik oldalról meg a lehető legkevesebb pénzébe kerüljön az önkormányzatnak. Tehát ha ezen az alapon nézzük, akkor már ezentúl kérhet azért is pénz, ugyanezen az analógián, hogy a zuglói vasútállomásról leszálló embereket, ha meg akarjuk tartani a zuglói vasútállomást, akkor fizessük ki annak az árát. Könnyen lehetséges Ez olyan jövő szó a modell. Um... Ott, ott még nem volt ilyen megkeresés, de tulajdonképpen ugyanez a modell. Nem mindig pénteken, de múlt héten és most az utcára költözik az önkormányzat akció idézőjelben a péntekeket érinti, ami akár magyarázat is lehet, hiszen pénteken zárva van az önkormányzat. Online működik a hivatal. 18-án a Bosnyák téren volt, ma az Ungvár utcánál a Spár előtt lesz, délután 2 és 6 óra között, illetőleg a jövő héten 29-én lesz a az szked. aztán nem sőt a jövő héten kettő lesz, lesz egy kedden, és lesz egy pénteken. A keddi az őrsvezér terjé lesz, a gombánál különböző időpontok vannak, ma kettő és négy óra között, jövő héten kedden az őrsvezér teri gombánál három és öt között, egy hét múlva pedig december másodikán, már december lesz egy hét múlva, téren ismét a piac sarkánál, akkor szintén 9 és 11 óra között. Mi a tapasztalat? Ö, nagyon jó, én személyesen... 30 zuglói polgárral tudtam olyan ügyes bajok dolgokról beszélni, a például a múlt heti alkalommal, a múlt hét pénteki alkalommal, durván kettő-kettő és fél óra alatt, mert én nem hagyom ott, amikor még van 5 ember, aki el szeretné mondani a, az elképzeléseit. Tehát 30 ember, ez, ha polgármesteri fogadórába be kell nekik jönni, az egyrészt sokkal bonyolultabb számukra. És talán sokkal kényelmesebb, hogyha Azokon a helyeken tudunk így találkozni, és át tudjuk beszélni az, az ügyeiket, mint mondjuk egy hivatal, ahol tényleg egy kicsit bonyolulta bemenni, betervezni, Stb. stb. stb. Tehát én bízom benne, hogy ez mindenki számára egy sokkal rugalmasabb formát jelent. Nekem pedig az az érdekem, hogy minél több információhoz jussak, és minél több a helyeket érintő kérdést, vagy problémát meg tudjunk oldani. Természetesen ez személyes fogadóra, tehát nem csak a, a közügyekkel kapcsolatos problémákat tudják elmondani, hanem, hanem elég személyes és konkrét dolgokat is szoktak kérni, akár a saját lakhatásukkal kapcsolatban, vagy bármilyen más szociális kérdésben. Három villámkérdés, rövidesen kapcsolom Fülyes Balást. Az egyik az, hogy vasárnaptól, tehát 20, azt mondja, hogy 27-től a Zuglói civilházban ingyenes mesnézés, pontosabban mondva, vasár... el vagyok tévedve, mert ezek szerint, ha vasárnap indult, akkor ez azt jelenti, hogy... hogy hogy ez már múlt héten, tehát ezen a héten is működött a civilházban, tehát nem a jövő héttől indul, hanem ez ezen a héten is volt, és végig a civil házban hétfőtől ingyenes mesnézési és melegedési lehetőség van a labdarúgó világbajnokság kapcsán. Ez így van, ez egy plusz szolgáltatás, ha úgy tetszik, egy közösségi elmény lehet, hogy a civilházban közösen szorkolhatunk, mint ahogy egy másik közösségi elményre most Vasárnap várjuk a kedves az első adventi gyertya meggyújtásához. Délután négykor vasárnap a Bosnyák-téri piac mellett a szokásos helyen. van egy kommentár, amit a HVG hozott, hogy a medián kihozta, hogy a Budapesten vezet az ellenzék és simán nyerne karácsony Gergely? Ehhez nincs mit hozzáfűznem. Szerintem azért a budapestiek... Elég intenzíven szokták lereagálni a folyamatokat. Véleményem szerint egyrészt a városvezetése, akár az ellenzéki kerületvezetések is mindent igyekeznek megtenni a nehéz helyzetben is, hogy segítsék az itt élőket. Ez nyilvánvalóan politikailag is kedvezően hat az ellenzéki pártok megítélésére, és Karácsony Gergely főpolgármesteri megítélésére is. Minden nehézség ellenére azért komoly beruházások vannak folyamatban. Lassan befejeződik a hármas metró felújítása, és a Lánthíd felújítása is a finiséhez közeledik, és például többek között zuglóban több nagy útfelújítás is kötődik a fővároshoz, mint a Magyaródi, vagy éppen az előbb általad említett vezér utcai felújítás. Utolsó kérdés, hogy többé kevésbé a fontos és fontos talán témák aránya a beszélgetésünk végére helyre állt-e? Szerintem tökéletesen, és köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm szépen egy hét múlva, szia! Önök Horváth Csabát hallották zugló polgármesterét. Kívánom, Jó reggelt, Fia János! A parlamenti államtitkárként, ugye ez a tevékenységed még nincs fél éves, ez mennyire egészen más munka, mint ami korábban volt, mert azért alapvetően másnak tűnik? Hát nagyon más, ebben teljesen igazad van, nagyon más menjek részletekbe? E, valójában arról van szó, hogy ugye sor témát vetettünk fel közösen, amikor megbeszéltük, valószínűleg az összes végigvitelére nem is lesz mód. E, ha visszatekintesz mind arra, ami nem a te munkát következtében folytatódik, vagy nem folytatódik, és az elsősorban azért jutott szemben, mert a közelmúltban Budapest nélkül nem megy a polgári Magyarországért alapítvány meghívására, volt egy beszélgetés a megújuló várnegyedről, tehát Budapest nincs elfelejtve, de az a tevékenység, amit ennek kapcsán korábban végeztél, az hivatalos formában mégse folytatódott. Hát nézd, így van, tehát a kormánynak most nincs Budapest intézménye, ugye volt egy Budapest fejlesztésért felelős államtitkárság, ezt vezethettem én négy éven keresztül, ezt most nem más csinálja, hanem nem csinálja senki, és egységesen az egész ország fejlesztése az új építési és közlekedési minisztériumhoz, miniszterhez Lázár Jánoshoz tartozik, és hát a. A háborús, szankciós gazdasági, világgazdasági helyzetnek következtében ugye most sajnos a fejlesztések jelentős részben elhalasztást szenvednek el. Tehát ha én megmaradtam volna építő embernek, akkor most malmoznék a kivatalomban, mert ugye jelentős részét a beruházásoknak költségvetési takarékosságok, a megugrott energiára, elképesztő mennyiségben kellett növelnünk a, a, a, az energiakör kapcsolatos kiadásait a költségvetésnek, mert infláció van. Tehát itt nincs most fejlesztés per pillanat, mert el kellett halasszuk őket, majd lesz újra valamikor, de hát ezért mindenképpen más feladatot. Után kellett nézni. Igen, megnevezted az egyik témát, amiben szintén egyeztettünk a tekintetben, hogy az uniós szankciós politikának az értelme értelmetlensége. Én szeretném kivenni ezt a témát abból a kontextusból, ahogy ez általában egyébként Magyarországon üzemel a médiában, hogy ennek egyfolytában egy valamiféle politikai felhangja legyen. Igyekszem különböző szakfolyóiratokból azon a szinten, ahogy én ezt megértem. Gazdasági újságírók tevékenységét követni és megérteni, amiben két dologról írnak, és aztán tiéd a szó. Az egyik az, hogy a szankciós politika rövid távon lehet, hogy tényleg nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hosszú távon viszont igen. A másik pedig az, hogy amire Magyarországon a politika elsősorban kormányoldalról hivatkozik, hogy hogy Magyarország igye meg annak az árát, hogy egyébként az orosz-ukrán háború, az háború kapcsán létrejött egy uniós szankciós politika. Ennek a gazdasági recessziónak, vagy ennek a gazdasági válságnak, vagy a gazdasági válságnak előszelének az oka nem feltétlen ebben a háborúban és annak a szankciós politikájában valósul meg, vagy nyilvánul meg, vagy jött létre. Ennek köze van a Covid-hoz, a Covid-ban való pénz esőhöz és annak a következményeihez. Tehát, hogy ez egy sokkal rétegzett, és bonyolultabb folyamat, semmit, hogy az egészet a háború kontójára lehetne írni. Nézd, az biztos, hogy a világ összetett, és sokszor párhuzamos igazságok léteznek, amit nagyon nehezen fogadunk el. Az egyik kedvenc szerzőm egy Ferrero nevezetű olasz történész, már nem él a régóta, és ő azt az egyik alaptétele az az, hogy, a, hogy nem a szkeptikusoknak van igaza, hogy nincs igazság, hanem a, a valóság olyan összetett, hogy ezt az emberi elme nem tudja. Fölfogni, és azért mindenki az igazságnak egy darabját ragadja, meg, és az önmagában igaz lehet, de a teljes képeknek senki nem birtokolja. Tehát ne nehéz kérdés ez is, és amit te mondtál, annak az ellenkezőjére is éppen a héten az Economist írt cikket, de a New York Times Times-ból is idézhetnénk, hogy bizonyos szankciók ártanak Európának. Én néhány dolgot mondok józan észre, hallgatók, felnőtt emberek meg tudják -e ítélni. Mondjuk Harry Kissincsel is azt mondta, hogy szankcióval még sosem értek meg háborút vagy konfliktust. A, azt talán, ugye mi a szankció értelme, és, és persze akkor vitatkozunk bár, bármikor, de nem mintha bátorítak kéne, hogy szakícs közbe, de, de nyugodtan, ugye a szankció, mi a célja bármilyen esetben egy szankciónak? Az, hogy egy másik felet, egy embert, egy országot, egy valakit megpróbáljunk valamilyen magatartástól elrettenteni, tehát hogy ne folytassa, vagy pedig rávenni tegyen vagy ne tegyen eh, valamit. És én azt gondolom, hogy az a józan észre belátható, hogy akkor érdemes szankciókat eh, bevezetni, két feltétel teljesülése esetén érdemes bevezetni. Ha az a szankció, az a büntetés az alkalmas arra, hogy a másikat a kívánt magatartásra rávegye, jelen esetben, hogy abba hagyja a háborúzást, mert kétségtelen, hogy Oroszország durván nemzetközi jogot sértve egy szuverén országot, nemzetesen Ukrajnát, törvénysértő módon ne rohant, tehát hagyja abba, és a másik is azért ott van, hogy közben ne okozzon nagyobb hátrányt, nagyobb kárt annak, aki kiszabja a szankciót, mint akire ezeket a szankciót kiszabják. És én most úgy látom, hogy egyik feltétel sem teljesül. Tehát nem állítja meg Oroszországot. Most az energiaszankciókról beszélek, mert a többi szankciókban nincs is vitánk az Európai Unión. Az energiákra, energiahordozókra kiszabott szankciók nem állítják meg Oroszországot, viszont nagyobb károkat okoznak Európának, mint, mint Oroszország. Az egész egy utolsó gond, mert hogy egy közgazdasági jelenség a lényege, hogy egy, egy sokkal gyengébb. Az energiapiacon egy gyengébb kiszolgáltatott helyzetben lévő fevő akar egy erőfölényben lévő eladót megregulázni, és ez egyszerűen nem fog menni. Igen, hát ez ugye összefüggésben van bizonyos világhatalmak előttre törésével, de most csak az biflázom, amit egyébként olvasok, hogy ez Amerikának mennyire lenne hegemónia a cseffolyósított gázzal, másfelől a foszilis energiák háttérbeszorítása, a természetes energiaforrások előretolásával, tehát, hogy ebbe a folyamatba is beilleszthető, vagy beszuszakolható ez a Folyamat, és ezek együttes hatása az, ami egyébként megrázkodtatja Európát hozzátéve, hogy a szankciós politika nyilvánvalóan, hogy az administratív háborúnak a része, amely administratív háborúhoz pedig azért folyamodott az Unió, hogy valamilyen válaszlépést tegyen az ukrán-orosz háborús konfliktus kapcsán, ami ugyanakkor nem egy effektív hadbalépést jelentene, mert az a harmadik világháborúval lenne egyenértékű. Hát ebben teljesen egyetértünk azt, hogy ebből ki kell maradni az Uniónak, a NATO-nak, meg Magyarországnak különösen az egészen biztos, és ez Csak ugye arról beszélt, hogy ennek a leválásnak az erőltetett menete jött ebből adódóan létre, amely Magyarországot néhány más keleti országgal együtt sokkal érzékenyebben érintette, mint adott esetben Hollandiát. Hát igen, akkor, amikor a, a magyar gázellátás 85%-a e, e, Oroszországból jön, akkor mondjuk, és az olajnak 70% körül, akkor, akkor, és ugye föl mi ez a landlock country, tehát szárazföldi ország vagyunk, aki tengeren nem tud semmit kapni ezekből az energiahordozókból, tehát akkor, akkor azért nyilvánvalóan egy felelős politikának, felelős kormányzatnak azt, hogy a magyar emberek gázellátása, olajellátása, a magyar gáz, energia vagy magyar gazdasági energiahordozókkal való ellátása biztosított legyen, ez nyilván elemi kérdés. A szankcióknak van helye, csak a szankciókat, ez a mi álláspontunknak a lényeg, hogy észel kellene mérlegelni, és ugye akkor, amikor azt mondom, hogy a, a gyengébb, sokkal gyengébb és kiszolgáltatottabb helyzetben lévő verő akarja az erőfölényben lévő eladót megregulázni, az azt jelenti, hogy mi Mondhatjuk azt, hogy nem kérünk a te gázodból, olajodból, a szenetből, csak mi nem tudunk, vagy sokkal drágában tudunk e helyet vásárolni, úgyhogy ez létszükség az az életműködéséhez jelen pillanatban, és ő pedig nevetve eladja, ahogy te is említettebb itt a világhatalmakat, hát Kína és, és India biztos, hogy profitál abból, hogy most Oroszországnak vannak eladó. E, e, olaj meg gáz Jó, csak ugyanakkor, e, ugyanakkor ar arról van szó, Ajban hogy... Az... Emelkedik az energiahordozók értékesítéséből származó bevétel. Igen, de ugyanakkor arról is beszámol a nemzetközi sajtó, hogy a hátországban és nem csak a hátországban e, hogyan szűkülnek a, az orosz gazdaság lehetőségei e, a szankciós politika révén, hogy mindaz a bevételi forrás és mindaz a folyamat, amiről beszélünk, az augusztusig-szeptemberig volt, és azóta érdemi változás áll be. Csak ennek lefeljebb az idejét mérték fel rosszul, és miután ennek a kommunikációja folyik, ennek következtében kevésbé látják az emberek azt, hogy azért eléggé jelentősen szűkülnek a lehetőségei Oroszországnak a gazdasági szankció révén. Néz, három dolog. Egyrészt, hogy semmiképp sem szeretnék az öröbök ügyvédjének szegődni. Tehát, hogy nem akarom, hogy a beszélgetésben olyan látszat legyen, mintha Oroszországot védené bármilyen kormányzati szereplő különösen én. tehát hogy nyilvánvalóan ezt még egyszer alá kell húznom, tehát gyalázat, amit az oroszok csináltak. Ugye, ahogy Gulyás Gergely fogalmazott, az a jelesül, a magyar nemzet, aki elszenvedője volt, volt az 56 os szovjet inváziónak, az nem tehet másnál, más, csak morális okokból sem, mint hogy Ukrajna mellett állt, tehát a magyar kormány szántan. Szor kinyilvánította, de azért a, a két megjegyzés, a, abban már Napóleon meg Hitlernek a bicskája is beletört, amikor azt gondolták, hogy majd az oroszoknak elfogy a kitartása, meg az ereje, meg az élelme, meg az egyebek. Tehát, hogy olyat még nem láttunk a világtörténelemben, hogy Oroszországot valaki e, e, e, felörölte volna. A másik meg, meg, ez nem neked címzem, hanem ezeknek az uniós nyilatkozatoknak, tehát akik ez a Rövid távon nem működik, de majd hosszú távon működni fog, higgyétek el. Tehát azt gondoltuk, hogy rövid távon fog működni, de bocs, mégsem majd csak hosszú távon. Ez egy kicsit ez a szocializmus idejére emlékeztet, hogy mindig a, a, a hosszú távon jön majd el az a, az a, az a kánaán, amit ígértek a, a szocializmus idejében. Nem. Most még egy kicsit szenvedni kell, de majd higgyétek el eltársak majd aztán. Hol, holnap még rossz lesz, de holnap után már jó lesz. Tehát ezt egy kicsit kétkedve fogadjuk itt közök-kelet- Um, mit gondolsz mind arról, ami az Action for Democracy, az, az MMM, valamint a... a a választások előtti pártfinanszírozással kapcsolatos, ha, kapcsolatos, hiszen ezzel kapcsolatban meglehetősen ellentmondásos hírek vannak, függetle attól, hogy a Nemzeti Információs Központ Kovács Zoltán András dandártábornok folyigazgató aláírásával egy rövid jelentést tehetett közül. Hát ö, nagy érdeklődéssel ö, figyelem, mert ugye maga Márti Zaj Péter számolt be arról, nem is tudom ez már jó néhány, egy-két hónapja biztos volt, ha jól emlékszem, hogy ugye kb. 2 milliárd, 1,8 milliárd forintnyi dollár támogatást kapott az ő mozgalma, és ugye ebből fizettek... Az forint? Annyi dollár lett volna? Igen, ja, bocsánat, bocsánat, de igen. igen, igen. az, az, az, az, az, az 10... azzal már nem tudom, mit tudtak volna elérni, azért az... 2 milliárd forintnyi dollárnak megfelelő külföldi támogatást kaptak, és ebből a, ezt a, nem tudjuk, hogy teljes egészében, de hogy részben biztos a, a választási kampány finanszírozására használták, fel, ezt ő maga mondta. Hát, ugye ez, ez nettó törvénytelenség, abban van egy konszenzus Magyarországon, 32 éve a, ezek a jogszabályok, ezek mindig teljes egyetértésben születtek, hogy Magyarország szuverenitásának védelme érdekében politikai párt, vagy bárki, aki választáson indul a kampányához, Magyarországon alól a magyar választók döntenek. Magyarország közhatalmi vezetőiről, akár önkormányzatok, akár parlamentországgyűlés. Nem lehet föl elfogadni és felhasználni külföldről származó forrásokat. Ráadásul az összeg csak, hogy a hallgatók is képben legyenek. Ugye most, ha jól értem, akkor egy titkos szolgálati jelentés Nyilvánosságának a feloldása történt, vagy a, a titkosításának a feloldása történt meg a héten, és ezt ismerhettük meg. Ez már arról beszél, hogy ez az, ez az Amerikából jött pénz, ez tulajdonképpen inkább a duplája annak, mint amiről eddig szó volt, tehát közel 4 milliárd forint. Törvényesen egy. Háromról tudás? három? Vagy ja. akkor. Legyen három. Törvényesen egy parlamenti párt, ha minden... Összesen 3 milliárd 14 millió 643 717, a 4 milliárd és a 3 milliárd 14 millió közötti különbséget kérem. Lényeges különbség, elnézést, ahogy te mondtad, kerekítsünk lefelé 3 milliárd forint. Most egy parlamenti párt, ha elindul az országgyűlési választáson, és minden egyéni választókerületben ebből 160 Magyarországon összesen, 106. Darab, mindenhol indít jelöltet és állít országos listát, akkor a, a választásra vonatkozó szabályok szerint 1 milliárd forintot használhat föl a választási kampányra. Törvényesen, hazai forrásban, stb. Költségvetési forrás támogatás ennyit, ennyit használhat fel. Ez az összeg, ez a háromszoros annak, amit törvényesen egy választási kampányra föl lehet használni, és ráadásul külföldről jött. Nem csoda, hogy azért, a, miközben mondjuk Ungár Péter az LMP jelnöken 24 nak nyilatkozva azt mondta, hogy dermesztő és elképesztő, hogy ez óriási baj, hogy hallgatnak is a baloldali pártok képviselői, és egyelőre csak annyit mondanak, hogy hát ők nem tudtak róla. Ezt megint a hallgatók fantáziájára bízom, hogy van egy közös miniszterelnök jelöltjük, hetente üléseznek, együtt csinálják a kampányt, és nem Ugyanakkor azt is arról is szó van, hogy továbbra sem tudni, hogy miért kiállt a Fidesz nemzetbiztonsági kockázatot, ugyanis a titkosszolgálat szolgálat sem tud eddig kideríteni, hogy pontosan honnan kapott pénzt a mindenki Magyarországon mozgalom és kérteke, ezért egyáltalán cserébe valamit a vizsgálatok még folynak a parlamenti szabizottság jobbikus elnöke, most egy közvenső minősítés aló feladott jelentést hozott nyilvánosságra. A legfőbb mi miszerint kikadták valójában a támogatásokat, és hogy ez miért is jelent nemzetbiztonsági Kockázat, kockázatot nem kapott választ a HVG, illetve azóta, csak hogy idézzem a forrást, azóta megszólalt a, az Action for Democracy is, amely szintén kételkedésének adott hangot a tekintetben határozottan elutasítja, a magyar kormány politikai célok szolgálatába állította a szolgálatok, amik szervezeti magyarszági aktivitását figyelték meg. A szervezet azt ilyen nagy érdeklődésről és helyenként igen nagy derűvel olvasták az úgynevezett elemzést, különösen azért, mert az adóforintok elherdellása után a Nemzeti Információs Központ ugyanazt áll, állítja, amit az Action for Democracy minden tám teljesen jogszerűen történt. Arról továbbra sem tudni, az Action for Democracy adománya pontosan honnan eredeztethető, rendkül aggasztónak tartják, hogy a kormányat és itt találkozott és már mondtam. Hát nézd, azt, hogy a érintett szereplő, tehát nyilván a végén majd bíróság állami számlődőszék fogja kimondani a döntő szót. Tehát ne prejudikáljunk. De azt azért megfogalmazhatjuk, hogy ha igazak, ha igaz lenne az, amit Márki Péter maga mondott, hogy ő ugye még 18 milliárd forintnyi dollárról beszélt, tehát hogy több milliárd forintnyi dollár amerikai támogatásból finanszírozták a választási kampányt, ez nem kérdés, hogy ez törvénykező. Ha ez kiderül, hogy ez tényleg igaz, tehát hogyha ítéletek meg határozatok fogják el kimondani most, az, ha ők ezt elkövették, akkor nem csoda, hogy megpróbálják bagatelizálni meg szerecsen most a folytatni. Én idéznék egy nagyon érdekes Kunhalmi Ágnes nyilatkozatot. Ugye Kunhalmi Ágnes a magyar szocialista párt társelnöke volt az országgyűlési választási kampány idején, és most is azóta újra választották. És a választás után nem sokkal azt hiszem az ATV-nek adott egy egy hosszabb videóinterjút, ez a Facebookon vagy az interneten most is megtalálható, ha valaki Kunha, Ágnes, nem tudom, ATV valahogy bejött, akkor megtalálhatja. Ebből szeretnék most szó szerint idézni, ő azt mondta, ez magyar április vagy május volt ez az interjú, hogy félreértésben van az egész ellenzék, sajnos sok tekintetben el van zárva a saját szavazóbázisának döntő többségétől. Most jön az érdekes rész. Egy nagyon szűk elvárásrendszernek próbál megfelelni nagyon régóta, mondja Kunhalmi Ágnes, és így folytatta, amely elvárásrendszerből, ha valaki megpróbál kilépni, vagy mást beszél, vagy más hangon próbál beszélni, akkor legyilkolják. Szó szóval szerint idézett vége. Köszönjön, Ágnes arról beszélt, hogy nekik valaki megmondják, hogy hogy kell viselkedni, és ha nem úgy viselkednek, akkor mindenféle baj lesz. Ő így fogalmazott, hogy akkor... Legyilkolják, gondolom, gondolom ezt politikai értelemben vette, hogy akkor diszkreditálják és kizárják a kirekesztik, elérik, hogy ne... Menjük. De ezt nem tudjuk, hogy összefüggésbe lehet -e hozni az Action for Democracy-val, ez lehet akár a demokratikus koalíciós. Hát, azt, <s> hát nagyon csodálkoznék rajta, <s> de ez egy sajátos interpretáció ezeknek a szavaknak, hogy ha én ezt egy, egy, egymás mellé rakom a Kunha nyilatkozatot, meg a Márkizán nyilatkozatot, Komoly pénz jött Amerikából a kampányunkra, és azt felhasználtuk a választási kampány finanszírozására. És még hozzárekek még egy dolgot, és ez, én belátom, hogy most spekulálunk mind a ketten. Én tényleg nem értem azt, hogy ülök a parlamentben is, és, és tényleg őszinte érdeklődéssel nézem, hallgatom, nyitott füle próbálom az ellenzéki baloldali hozzászólókat is, és nem értem, hogy miért visznek olyan politikát, ami erről nyilván lehet vitatkozni, tehát de egy demokrácia lényege a vita. Szerintem a magyar érdekekkel több ponton ellentétes, de ráadásul, ez a háború szankció kérdése például, de ráadásul láthatóan a magyar választók nem kérnek belőle, tehát, hogy neki szaladtak az üvegfalnak. És egy politikai párt az el akarja nyerni a választók. Mivel most az eredeti kérdésfeltevéstől a Ez finanszíle... Egyetlen egy dolgot, hogy abban azért tehát valami magyarázatnak kell arra lenni, ha egy, ha egy politikai csoportosulás nemzetesen a magyar baloldal saját érdekével ellentétesen önsorsontú módon képvisel olyan álláspontokat, amelyet a magyar... Hú, hát ez a belső szerkezetével is valami túl lenne kell, legyen eredetet, de... hogy ez. Kérik tőlük. Azt árulod el nekem, hogy csak jeleztet, hogy programod van, 8 van, érdemes még ezt folytatni, vagy jövő héten folytatjuk, tehát hogy áll az időbeosztásod? Én nekem uh, már el kéne mennem, tehát ugye félkor kezdtük, azt mondtam, hogy 45 körül programom van, ezt most már elkezdődött, de szívesen csatlakoznék, és örömmel folytatom Jó. a jövőben Jó, akkor maradjunk abban, a uh, uh, 20 percet írtál, és 37, tehát 51-re lehetett szó, akkor 3 perces csomag. Jó, Renni. rendben van, uh, lesz mit folytatni, különös a a a a örömmel folytatom. Oké, okay, rendben van, jövő hét. Köszönöm szépen. Egy jobbakat, szervisz. Fülyes Balást hallották, parlamenti államtitkárt, miniszterhelyettest. Ez volt a mai műsor. Műsor. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. A jövő héten hétfőn csütörtökön és pénteken lesz élő lebonyolítású műsor. Kedden szerdán korábbi felvételek lesznek, podcastok lesznek. Lesz egy Árpa Attilával, aki most éppen nagy és lesz egy hegyivánra is, Kele Jánossal, akik uh, a fociról, akikkel a fociról konkrétabban a varról, de a lendő világbajnokságról is beszéltem, akkor még lendő most már folyamatában van, hogy melyik nap melyik lesz, ezt hétfőn el fogom mondani, illetve hát a Facebook aktivitásommal nem fog felhagyni, mostantól kezdve, ez már egy pár napja üzemel, mindig megírom, hogy a következő napi program hogy alakul, és más ö, tájékoztatásiban beállott, ö, tehát mást is tervezek még, hogy a tájékoztatás szélesebb körül legyen ami a Kejfejancsi napi heti programját, illetve bár inkább napi programját. Most 8 óra 56 perc van, a mai 9 óra 3 percig fog tartani. Azon gondolkodom még, hogy mit osszak meg önökkel. Hát nagyjából ennyi távolétemben Fiala Janos a nevem kukatgmail.com. Hétfőn valószínűleg szabad a gazda lesz, lehet, hogy hozzok egy-két témát, de kíváncsi vagyok, hogy tudok egy telefonon keresztül Önökkel kapcsolatot teremteni nagyobb mértékben, mint hogy ez az elmúlt időben volt. A jövő héten átlépünk már decemberbe, és megkezdi a harmadik hónapját, ugye szeptember, október, november, december, ez a negyedik, szeptember 12-től októberig, október 12-től november 2-3, a negyedik hónapba lép a igen, a kejfejancsi folytatása, ami egyébként az önálló lábon való létezést illeti ha ellenállhatatlan bágyat éreznek arra, hogy telefonálni akarnak, akkor erre összesen hat percük vagy öt és fél percük lesz. És egy pont ki fog tartani 9 óra 3 percig. 06, 1, 2, 3. Ezt nem tudom, mindig elfelejtem. 8, mennyi? 2, 3, 8, 8, 12. 06, 1, 2, 3, 8, 8, 12. a hat 1 -8 -8 12 először 1, 2, 3, 3, 8, 8, 12 másodszor. 253, senki többet?